Igen. Tänk var det då blir skönt Skönlig damm blank och fin och gräs är så grönt Skogen står för skuggen och solen står för ljus I min före som seglar i kring med us Då vill det leva fast värde och långt Från bra sitt som om det skulle vara nåt ja. Men nu så kom jag Att ge gång och ge slut mm. Tänk när det blir missen och tänk var det lättar gott Fjorn och ströken och polskor den kom så smått Ritt kör ut i benar och stampningar kom och så Fingrar dem leta finna att börja till och gå Då vill det leva fast värde och är då från bra drömma sig fram i björ som om det skulle vara nåt ja. Men det så kom jag att ge gångmål och då ge slut Tänk när vi är i öst, september och lyfte klar. Snart vire eljaktor och laxurinjen antar. Bjärre kan lyser upp skogen, kärra ja, och och vit. Längorna ränner och kär kroppen är rasit. Då vill det leva, fast vareu och då lång från bra sig fram. i vir som om jag skulle vara det av ja. men så kommer jag äg att jag omål och, och ge slut. Solen går nere bakom bytakens ram En sen sommarkväll och 16, 23 och 40 16, 23 och 50 16, 24 och 0 28 mars 16, 24 och 10 År 2015 16, 24 och 20. 16, 24 och 30. Ja, just det. Normaltid. 16, 24 och 40. Hon har in alla... Ja, men då har vi hört frökenur där då. Det har funnits flera sådana här frökenur-tanter. Kvinnor som har läst in dygnets alla timmar och minuter helt enkelt. De gamla apparaterna som gubbarna på delarverket fick smörja upp i då och då. Men den finns väl på museum nu. Ja... Jag ska ner lite grann här. Och... vi äh, fick starta om lite server också, ja. Just det. får vi se. Nej. Ja, då spelar vi in i alla fall här och vi har alltså då den 28 mars 2015 vintertid, normaltid men det blir sen sommartid, Flytta flyttar fram en timme. Jag håller koll på att jag spelar in också med manuellt inspelningsprogram här faktiskt. Det är en solig dag Men för det mesta är det mulet Och nu väntar jag två dagar med nederbörd också men var väl ute här en sväng Kyrkalén, vägen, hinsyttan, Luktar mycket hästar Det är verkligen starka dofter Av alla hästarna där uppe så promleden nästan fram till Boselisa där Varvinge från nacka sybo.se. Du låtta kilometer i alla fall då jag. sybo.se. Sadelmakeri och de föder upp norska skogskatter Bosso och Lisa. Kommer från Nacka i Stockholm och bor där i en gammal för detta bongård nära Dammsjön. Ut, ut med promleden. Vi den 28 mars 2015, ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Och tillståndet gäller för trådradio och även för webbkamera här faktiskt, web webbsändning. Det tog lite tid att komma igång, webbradion för Stockholms närråde 88 MHz är igång. Och jag hörde Kansi-sändning också med Radio SD där. När Arnold Boström pratade så hörde man dansbandsmusik några gånger. Och efter att han från något hade pratat så blev det väldigt konstig röst också på Arnold. Fast det var... Ja, det kanske inte var sändning förresten. Jag tror inte det var det. att Arnold Boström hade fått en väldigt mörk röst. Och det blev som fel hastighet. Och det började svaja. Och den sista låten som jag bröt av på inspelningen också, den var väldigt svajig. Uh, ibland sitter de där klockan 14 på lördagarna. Fast det är mycket repriser också va? Men uh, ibland är det förinspelat. De kommer kanske på torsdagen och spelar in. Eller på fredagen, dagen innan. Så det där var någon rullband som Farbo Geor hade som, som hade fel hastighet där på slutet. Det kan inte ha varit livesändning för det kan inte vara fel på hastigheten. <laughs> Förra lördagen kunde jag inte spela in Georg här heller, min gamla tekniker där För det var fel på webbradion För 88 MHz Men den fungerar nu ja, Det måste ha varit förinspelat på något vis Med Arnold Boström, Radio SD Idag klockan 14 på Stockholms närradio För det var Han fick en mörkare röst, det var svajigt där Det var nog, ligger på rullband tror jag Eller om det var på kassettband Det måste ha varit förinspelat helt enkelt Ja Vi har inte med oss någon bloggare från Karlstad Och det går alltså utmärkt att köra från B-datorn Och mikrofon nummer två Mycket liten mikrofon Som har suttit i ett headset En liten rund sak Men de har ju lossnat den där som ska sitta på sidan Från Elfa. Vi ska se här mycket lita, men det blir bra, stark signal här, det Kommer signalen från kommer in i kassettdäck Gammalt kassettdäck, och sen kommer det in en annan burk här, och sen går det in i Externt ljudkort, och det är En enda röra med sladdar och kablar och kontakter åt olika håll här, och det går att byta kablar och koppla om och Det är väldigt Mycket här att hålla reda på, måste jag säga Sverigekanalen.com har passerat 37 000 besökare och har kontakter och olika håll här. Jag är besöker från här och håller reda på. Mute. Det hörde jag mig själv. Men uh, jag besöker från hela världen här. jag kan inte dra alla länderna helt enkelt. Uh, sprid och dela adressen Sverigekanalen.com. Vi finns också på gallarhonet.tk och gallarhonet 1.tk. Jag skrev upp också här de här toppländerna förut. Vi hade alltså USA och Sverige. Och Tyskland och Frankrike. Och så kommer faktiskt Kina och Ukraina och Kanada och England, UK och Russia, Ryssland och Holland. Sen är det en massa andra länder också som jag inte kan sitta i flera timmar och rabbla här. Livesändning varje lördag 16.00. Det kan förekomma också på vardagar enstaka gånger att det förekommer tekniska tester och även att jag kan hålla låda också på dagtid med Gunnar och en mikrofon om jag har någonting. ja jag körde tekniskt test här här nu är alltså b datan här då. och uh, Winamp i soundcard läget extern ljudkort och så kommer det in från Mikrofon här via kassettdäcken Signal och så in i en annan burk Och så in i ett externt ljudkort Och så på samma med adapterkontakt Har vi en telefonadapter också här Och så här en IP-telefon Och vi ska inte ha med oss Någon bloggare från Från Karlstad Enstaka dagar är det soligt Och 9 grader Och det var väldigt kallt och blåsigt också Och när det nu var på måndag Jag tog en liten promenad med min diktafon Det blåste ju till och från där. Och det såg ju rätt bra ut faktiskt. Jag kommer inte ihåg. Ja det var ute med promleden var det lite skugga där. För skogen är ju där så då kom inte solen fram. Så det var ju en del. Det fanns ju vissa partier där i skogen som det var en del snö. Men det mesta är ju borta va. Låg lite snö på sidan men man kunde ju komma fram på promleden bra i alla fall. Gamla gruvbanan här upp mot Trällingsberg Där var det lite grann ett parti där med lite snö och is som jag har halkat till på lite det går lite upp och ner med temperaturerna här och det har väl varit något blandat här det ska väl bli nederbörd i två dagar jag fick i dagen Samhälle också då fem nummer det stod ingen adress på den men det måste ha varit en adress från början sen den kom till mig, de har på Götgatan där. man kan få fem nummer gratis av papperstidningen Dagens samhälle, då. Som tar upp lite blandat uh, innehåll. Så jag kommer man få fyra nummer till gratis. Man kan gå in då på dagenssamhälle.se och snedräck 5nr. När man går in på dagenssamhälle.se så hittar det någonstans där ni kan få fem nummer av uh, dagens samhälle papperstidningen. Och ja, jag har ju fått också flera gånger här från nu med också då nya tider. Nu alltså papperstidningen nya tider har ju alltså ökat och ligger på över 3000 premenanter och har fått högre pressstöd. Och ni får pröva på tre stycken gratis nummer, provnummer av papperstidningen nya tider. Genom att skicka e-post till info infosnabela nyatider.nu Info snabela nyatider.nu Begär tre stycken provnummer av nya tider och ange namn och adress. Så kommer ni få tre stycken provnummer av nya tider som finns på nyatider.nu tider.nu. ska vi se här. Jag återkommer alldeles strax. Jag har vissa tendenser till klåda här också men det kommer bli värre sen Och jag har en inspelning med ett inspelningsprogram också Vi kör från B-datorn Här finns det tre stationära datorer och en laptop Och Det är mängder med tekniska saker här och det är trångt och bökigt Det är mycket liten mikrofon men det hörs väldigt starkt och fint Granskning Sverige är också tillbaka. Ni kan gå in på korta punkt nu och snedstreck veckans program. Alltså korta punkt nu, veckans program. Korta punkt nu, veckans program. Går ni in på svärkanalen.com så har ni flera stycken inbäddade spelare. Där ni hittar olika kanaler som Sveriganalen har. Även info. Med serveradresser och länkar som ni hittar olika kanaler på. Alla kanaler är inte igång samtidigt. Det är lite olika det där. Just nu är till exempel kanal 4C och 5C igång. Vi finns på TuneIn också, kanal 1, kanal 4C och kanal 5. Vi finns på StreamFinder. Ni kan även gå in på onair.nu. Avdelningen uppe till höger, webbradio. Gå ner i listan på webbradio där på omer.nu så hittar ni också Sverigekanalen. Och även de här fåntrattarna i Eurocop också. som håller på att snuska sig och säger fula ord och blattar och sådana här saker. Jag vet inte om det är så väldigt roligt egentligen det där. Eurocop heter de. Granskning Sverige kommer tillbaka på Sverigekanalen också nu. och Jag kan inte hålla på dra programschemat där. Vi betalar alltså av närrodufredningens sista avgifter här nu. Vi har klarat av flera fakturer och det har vi nu påbörjat avbetalningen med sändarefrekvensavgiften för 2014. Och det fattas i april månad 300 kronor och i maj 273 tror jag det var. Så i maj blir vi klara med Stockholms närrodufredning och vi har ett sändningstillstånd för Stockholms närrodufred också då. 88 och 95,3 MHz men vi avser inte att sända mer närradio. Vi sände alltså närradio i Stockholm mellan 1988 fram till 2014 och på slutet var det bara den lilla halvtimman kvar mellan 18.00 till 18.30 Våran tekniker i Lindberg tog över sändningen 17 till 18 och sen även mellan 18 till 18.30 han har fel på benen också. Han har fått igång ett gammalt kylskåp faktiskt från 1949. Så det är någon firma som kommer hem var tredje dag och levererar lådor också med mat så han slipper hålla på att gå ut varenda dag. Gubben. När han ramlar omkull så kommer han inte upp. Han låg en hel timme också där i vintras på marken faktiskt innan en granne som skulle ta med en soplåda. Eller gå ut med soptunnan var det väl så upptäckt han honom faktiskt att kunde lyfta upp han. Men uh, man kan se att det rent tekniska är som det ska här och det är väldigt mycket att hålla ordning på. Det tar på mina krafter också att hålla igång det hela också här. Stöd oss alltså ekonomiskt. Ni hittar också informationen på sverigekanalen.com. Sverigekanalen Dela och sprid den adressen. Vi finns också på... Twitter Sverigekanalen och allt fler följer också Sverigekanalen. Jag hänger mycket på Twitter och har kontakt med kulturministern och så vidare. och publicerar bilder och liknande och det syns också på de här bloggarna gallerhonet.hk gallerhonet det syns också på sverigekanalen.com. Och ibland så hittar man ju likasinnade så att säga, som också är för Sverige då, nationalistiska åsikter, alltså inte politiskt korrekta människor. Och då brukar jag tipsa dem om sverigekanalen.com och det är allt fler också nu som följer sverigekanalen på Twitter. Plushörkontot i alla fall 6342. 5, 2, streck 1 Så det är väldigt mycket med det tekniska här Som jag hela tiden måste hålla koll på Samtidigt som jag pratar också Det sker små ändringar också med Programschemat också där Jag spelar upp med Screamer Radio kanal 2 Och spelar in också på C-datorn Även om det är schemalagda Program som spelas in också här så kan man inte lita på det. Jag vill gärna hålla koll. Ja. Och se. datorn har väl inspelning också. På kanal 1. Schemalakt. Som verkar fungera. Det har hänt att det har, har bryts av. Helt enkelt. Så nu har jag ett manuellt. Inspelningsprogram. Och spelar upp via Screamer Radio. Man kan inte spela in med Screamer Radio. För då blir det nämligen uppdelat med. De här låttitlarna som ligger på hela tiden här från, som, som Winampen skickar iväg. Ja uh, Man kan också manuellt lägga in texter också på Winampen här uh, Istället för den automatiska uh, ska vi se här om jag stoppar där Så kan jag ju nu gå in i inställningarna här och jag kan Gå in på den här plug-innen och jag kan, jag ska se. kan jag lägga in här nu, direkt här. Livesändning. Skicka väg till kanal 1. Kanal 2. Nu har jag stoppat spellistan här. Kanal 2 lägger jag också in nu. Livesändning livesändning update där nu kommer det strax stå här på Screamer Radio kanal 2 som jag spelar upp och spelar in från C-datorn att det är livesändning. Över kanal 1 och kanal 2 kommer det stå livesändning jag har ju förbättrat det hela nu så att ni har ju flera också inbäddade spelare även från andra stationer också om ni går in på ah, nu står det livesändning där Går ni in på sverigkanalen.com Det finns spelare också på de olika avdelningarna här. Jag håller på att uppdatera också nu bildgalleriet och jag märkte, upptäckte en annan bra teknisk lösning också när man skickar upp bilder på Twitter. Så finns det nämligen en funktion för att få koden att bädda in de här bilderna. Normalt sett måste man gå till speciella ställen. Kanske registrera sig också och skicka upp bilder och sen få en inbäddad kod. Men den, den får man ju då via, via Twitter faktiskt. Då, nackdelen med Twitter är väl att man måste vara kortfattad. Det är 140 tecken. Man kan inte hålla på att skriva några långa grejer där. Men det är kul att skicka till politiska partier och så vidare. Den här kampslogan och så vidare. Som de absolut inte tycker om. Jag brukar retas lite grann med Alice Bah-Kunke. Hon är någon slags blandning mellan svart och dansk. Uppvuxen i Småland. Jag brukar retas lite grann med henne. Det är kul faktiskt. Hon är då inkvoterad, totalt inkompetent nolla till kulturminister. Hon har nämligen den rätta hudfärgen. Men, vi ska inte ha med oss någon... Som kallar sig för Karpstrypen från Karlsta Bloggaren Han bloggar inte så ofta men någon gång ibland Och han medverkar inte så ofta heller på Sverigekanalen Men någon gång ibland Men Islam under slöjan är ju en Men det var just den här PDF-en Jag fick ju tillstånd från Magnus Söderman Som motgift också att läsa upp den här Det var ju inga problem men jag tänkte ändå kolla Sen är det lite osäkert också huruvida Sverigekanalen ska skicka pliktexemplar till Kungliga biblioteket. Jag har hittat då Sveriges Radio har ju plikt för all produktion, inklusive lokalradion. Alltså allting som produceras på Sveriges Radio och lokalradion ska skickas till Kungliga biblioteket. Privat lokalradio det är de här kommersiella stationerna som låter likadana. Det är reklam hela tiden. De blir galen. Uh, och uh, närradion uh, Sverigekanalens tillstånd är trådradio men det är ju egentligen webbradio va uh, men uh, Sverigekanalen faller ju inte någonting utav det där det stod någonting om grundla grundlagsskyddat materialskall vi hade ju en tidning också som heter Sverige vakna som kungabiblioteket biblioteket begärde att få ett nummer av men den lades ju ner och på närradion i Stockholm fick man skicka kassettband med fyra urvalda veckor. Man fick ju papper då från Kungliga biblioteket och så. Och en gång minns jag att de jag hade skickat en kassett referensband från ett visst datum men efter ganska lång tid så kom det ett brev där det stod att de inte hade fått det. Och att det var böter på 20 000. Men jag hade alltså skickat den här kassetten. Jag fick göra en kopia till och skicka iväg den. Så det var posten som nu har jag inte fått någon svar från Kungliga biblioteket. Alltså. Det här är ju webbradio och det står ingenting om webbradio. Det står Sveriges Radio, Privat Lokalradio och Närradio ska skicka eh, pliktexemplar. Det är gratis portor, då, det är fri spar, spar, spar, spar. Men Då ska man ju köpa cd-skivor och bränna och sådana här saker. Det blir också en jäkla utgift. Däremot har jag sett att Kungliga biblioteket kan ta emot material via RSS-prenomination. Ungefär som iTunes och de här Yous och de här. Jag får återkomma till det. Men Magnus Söderman har ju då för länge sedan gett mig tillstånd. Det var inga problem. Men han har ju då gjort en, en, en skrift här. En e-bok va. Ett enat Europa av fria nationer. Och det är en väldigt pampig staty också här med en kvinna man ser i ena bröstet också där, ja, med vingar. Ett enat Europa av fria nationer. Jag måste passa på ibland att göra såna här lite längre uppläsningar också. Ett anförande under Vision Europa, den 24 mars 2012 av Magnus Söderman. och jag har alltså tillstånd av författaren här den är en e-publikation från motgift.nu och de hörs på måndagarna 19.15 under en period var det tisdagar jag är medlem på deras forum också där och vi ska väl ta och läsa in det här det är ju liksom inte så här världens längsta text det fanns en annan skrift också här, Islam under slöjan, men det var det betydligt mer att läsa. Och jag ser att det fungerar här, med inspelningar och sånt. Vi har satt handförande på Svenskana, Svenskarnas Partis första internationella kongressvision i Europa i mars 2012 i Stockholm. Om det går bra för Sverigedemokraterna så kan man ju definitivt inte säga att det har gått speciellt bra för svenskarnas parti. För de har inte kommit in i några kommuner alls faktiskt. Och jag vet inte hur deras framtid kommer att bli. Och jag såg ju Åkesson också på tv. Han har ju svårt att sova. Eller hade i alla fall svårt att sova. Och går på så här lugnande tabletter och liknande. Det var väl valturnéen som knäckte honom också. Plus att, att P-komedia gör ju allt för att, för att totalt knäcka honom också, att verkligen att vara elak mot honom. Han hade också lite skäggstubb. Men, Magnus Söderman skriver: Jag minns att salen var fullsatt, och trots att jag hållit många tal och anföranden kändes nerv nervositeten. Dels eftersom det var ett nytt sällskap för mig. Då är vi tillfälle sedan, sedan något år bara hade lämnat ett tidigare politiskt engagemang bakom mig samt eftersom en av mina politiska förebilder, Roberto Fiore, fanns i publiken. Jag hade också under tiden som gått från mitt tidigare engagemang, och det kan jag ju säga också att det var ju svenska motståndsrörelsen som han lämnade, haft tillfälle att omvärdera delar av mina politiska ställningstaganden. Och påbörjat sökandet efter en nationalism för 2000-talet. Något för vår egen tid. Man kanske menar att svenska motståndsrörelsen sympatiserar väldigt mycket med den tyska nationalsocialismen i 30-talets Tyskland. Magnus Man fortsätter... Detta sökande hade resulterat i stridsskriften till Värn för Norden. Och Magnus Söderman hade väl tidigare också någon slags hemsida som hade det där namnet där. Men den försvann väl sen, ja. Anförandet togs fel emot och nu när jag gått igenom det för denna e-publicering känner jag att det är lika aktuellt nu i mars 2015 som det var för tre år sedan. Aha, det här E-publiceringen är alltså gjord i mars 2015. Ja. Då ska vi rulla ner lite grann. Magnus Hödermann skriver. Jag är motståndare till den europeiska unionen men anhängare av ett enat Europa. Jag är nationalist och anhängare av ett enat Europa. kapitel 1 som inte har någon rubrik enligt den moderna politiska analysen ska det vara omöjligt punkt ja. nationalism står enligt denna modell i kontrast mot alla former av enighet detta fick jag lära mig redan i skolan där nationalismen var orsaken för alla krig all oro och alla bekymmer under, ja, i stort sett hela den nedtecknade historien. Nationalismen var det stora onda och är det stora onda. Och vi nationalister var såväl obegåvade som mer eller mindre onda, alternativt förledda eller bara rädda för allt utanför vår instängda lilla värld. faktum är att hatet mot nationalismen drogs, drogs så långt att flera etablissemangsföreträdare i media och på andra ställen menade att man inte skulle diskutera med nationalister eftersom man inte kan diskutera med ondskan. Jag kan dra ner lite grann här på reglarna också här det blir starkt ändå. Och eh, jag vet inte hur det låter i skolan idag. Men inget har fått mig att tro att något skulle ha förändrats. Speciellt inte med tanke på att det moderna samhällets högre utbildning alltså massmedian, ändlöst maler på för att ständigt underhålla det anti Nationalistiska Vi Visserligen idag med lite mer desperation. Men frågan blir då om detta stämmer. Nu jag, kan någonting där. Alltså, men frågan blir då om detta stämmer. Var Nationalismen upphov till det krig, den oro och det elände som plågat Europa under 1900-talet. Eller för den del tidigare under historien. Om svaret på frågan är ja så måste vi ifrågasätta. Huruvida vi är riktigt kloka i huvudet som kallar oss för nationalister. Detta är en sak vi ska resonera kring. 2 Det andra vi ska resonera kring är Europatanken Jag tror att de flesta av oss är för Ett enat och starkt Europa Jag tror att de flesta av oss känner stor samhörighet med andra europeiska länder Och då speciellt de länder som ligger oss nära geografiskt sett Men också det som ligger längre bort Kulturellt, ibland språkligt och på andra sätt känner vi igen oss hos varandra vi delar varandras sorger och glädje Men naturligtvis mer intensivt desto närmare desto närmare geografiskt vi står min kommentar är till exempel Finland det ska ju tydligen vara folk som kommer från Ungern från början, alltså Urgriskt eller vad det hette Finland har ju då språkligt sett ett helt annat språk än Både Danmark och, och Norge Alltså det skiljer sig väldigt Det är ett helt udda, annorlunda språk över Hela världen också I finska språket väldigt, Alltså den här långa orden och allt Men kulturellt Så är Finland mycket nära Sverige Och det pågår ju nu Att vi ska närma oss också militärt samarbete På olika fronter Med Finland och Sverige Gemensam kust Men språkligt så är det verkligen skillnad Men för övrigt kulturellt. De har ju bredare spår också på järnvägen Men sen finns det också att det är Finland är tvåspråkigt. Så man skyltar alltid på två språk Och så finns en svensk minoritet också i Finland. Min kommentar. Jag reser vidare. Frågan jag då ställer mig är skriver Magnus Söderman är varför jag inte gleds åt av tanken på den europeiska unionen vi har varför jag inte känner att eurosedlarna är riktigt bekväma i plånboken och varför EU-flaggan får mig att vilja ta fram trendstickorna eller finna första bästa gödselhög jag är ju som jag sa inledningsvis för ett enat Europa för ett starkt Europa och för ett öppet Europa men likväl kommer måndet när någon session från Bryssel sänds på tv. Kapitel 3 Det sista vi ska resonera kring är en vision för Europa som jag känner starkt för, som jag tror på. En vision som gör att vi både kan äta kakan och ha den kvar, vilket vi som sagt har hört ska vara omöjligt. Jag tror nämligen att vi ur det missfoster som är den europeiska unionen kan resa en verklig och äkta gemenskap som bygger på fundamentala värden vilka finns inom nationalismen. När det sista dammkornen lagt sig över den havererade modernismen kommer vi gemensamt kunna skapa något nytt och varaktigt. Nu och blir det romerska krummelurer här. ja. ja. Nationalismen som garant för fred, respekt och enighet. Där fick vi en rubrik också, eller titel. Naturligtvis måste vi erkänna att det förelåg födselåvåndor när nationalstaterna kom till och de gamla imperierna eller stormakterna gick hedan. Det ligger i sakens natur. Att äh, större omvändningar aldrig går särskilt smidigt. Det finns alltid krafter som inte vill eller kan, på grund av diverse investeringar, acceptera förändringar av denna magnitud. Naturligtvis vill inte heller arkitekterna bakom de större maktcentren, imperie, byggarna och stormaktspolitikerna se hur deras skapelser rivs ned. Men, men de större historiska enheterna kunde inte hålla samman av flera skäl. Ett av dessa var att nationalismen, inom parentes, en idé som funnits med oss västerlänningar, västerlänningar sedan antiken och kanske tidigare, slut parentes, ständigt funnits i bakgrunden och sökt vägar att manifesteras. Inget som är naturligt går att medelstvång hålla tillbaka för evigt. En svensk professor, Ernst B. Almqvist, klargjorde följande, citat. Varken maktmedel eller froma önskningar, varken spekulation, ord eller dogmer förmå förändra verkligheten, naturens ordning och dess lagar. Däremot förintas förr eller senare allt naturstridigt, i sällan på ett våldsamt sätt. Slut, citat. Den naturliga nationalismen Kom att utvecklas tillsammans Med människorna Och fann sedermedla sitt uttryck I det vi känner idag Alltså i nationalstatsidén Den svenska statsmannen Och författaren Rudolf Kjellén Som jag också jag har här En skrift utav Faktiskt Eh, som är köpt av eh, det här bokförlaget, eh, vad det nu heter nu. Nationalitetsidén har vi här med Rudolf Kjellén framför mig här. Eh, logi. Ja, den svenska statsmannen och författaren via analys av saken. Och eh, vi har då citat här. Där har vi en markör också. Ja. Alltså Rudolf Kjellén. Han och författaren Rudolf Kjellén gjorde följande viktiga analys av saken. Och här kommer då citat. Citat. Rudolf Kjellén. Medan statsbegreppet under antiken var fäst vid en stad med kringliggande jordar och under medeltiden vid ett naket territorium utan hänsyn till befolkningsenhet så strävar vår tid efter att låta stat och nation sammanfalla. Så fattad måste nationalismen med nödvändighet bliva en söndringens kraft där där en stat historiskt upprättats över skilda nationer. Slut, citat. Alltså var det naturligt att påfrestningarna skulle bli stora när nationalstatstanken föddes, växte och blev kraftfull. Det var, det var ett ömsande skinn när vår ras tog ytterligare ett steg i utvecklingen mot den naturliga uppdelningen av folk och kulturer. Och min kommentar är också när Magnus Söderman skriver vår ras att vi är ett bland germanskt folkslag. Alltså svenska folket tillhör det, germans det germanska folket. Vi är alltså ett bland folkslag, det svenska folket. De etniska svenskarna alltså. Eh, Dr. William Pierce meddrar menade att universum strävade efter självmedvetande genom allt levande och så genom det levande genom evolution och livslagarnas järnhårda förutsättningar. Det borde väl stå naturlagarna? Det står livslagarnas järnhårda förutsättningar. Min kommentar är också att naturens lagar är mycket rasistiska därför att Varken djurens raser eller arterna parar sig med, med, med andra arter och raser, utan de är ju strikt. Alltså naturens lagar är rasistiska kan man säga. Blåmesen parar sig bara med blåmesar. Talljoxen parar sig bara med andra talljoxar. De blandar sig aldrig. De enda som blandar sig är människor helt enkelt. Och vi kommer inte från Afrika. Det är, kan ni ta rörluvan och vargen man kan inte bli födda som svart och sen byta till vit ras det är ren propaganda let misstagen gå under och det livsdugliga fortsätta utvecklas denna process leder till sist till att universum blir självmedvetet lite samma tanke som ligger till grund för tanken om att du, om du lär känna dig själv förstår alltet mikro- och makrokosmos är avspeglingar av varandra. I skenet av detta är nationalismens fram framväxande naturligt eller naturlig och ytterligare steg på vägen för föredlingen av folken och deras medvetenhet om sin egen roll i skapelsen. Själv tror jag att naturens gud har givit oss förstånd och järnhårda lagar att följa lite av samma skäl att vi därmed vandrar på den vägen som är sanningen och ljuset, var nästan lite religiöst där. Det stickspår vi sedan en tid, inom parentes, kort tid, sett ur mänsklighetens historia, slut, parentes, är på sätt och vis en parentes, ytterligare en prövning som om vi kommer ur den med heden i behåll, rösat oss mer för vår fortsatta vandring. Alltså var det påfrestningar vi gick igenom nationalismens födselavåndor Nodesvea födde föddes med smärta på samma sätt som barnets mor gör detsamma ännu ett makro- och mikrokosmosperspektiv men, eh, denna men denna tid är av vandor. men denna tid är av ondor är passerade och nationalstaterna etablerade står det här det är är kanske lite felstavat där va Ja, det, fanns, det, det finns därför inget skäl för nationalismen att utgöra en söndringens kraft som Kjellén talade om. Förutom kriget på Balkan, inom parentes, vilket just var födselvåndor för nya nationer efter kommunistisk diktatur, slut parentes, kan jag inte se att nationalism skulle vara upphov till någon konflikt under mycket lång tid. Vissa företeelser som förklätt sig som nationalism Inom parentes exempelvis USAs krig mot terrorismen Och deras förvridna nationalism Slut parentes Är ständigt ute på rövartåg Inom parentes en lämplig benämning Slut parentes Och bringar med sig olycka, sorg och lidande Vad det är näppligen nationalism det handlar om Inte heller det senaste stora kriget det är andra världskriget går att skylla på nationalismen. Snarare var det precis tvärtom. Det var det antinationalistiska krafterna alltså internationalisterna och imperialisterna i parentes Storbritannien, slutparentes. som inte kunnat acceptera framväxandet av sanna nationalistiska krafter eh, krafter som hade massivt folkligt stöd det är ett historiskt faktum att Adolf Hitler inte ville kriget men han dock ansåg det vara Tysklands plikt att hjälpa sitt eget folk kosta vad det kostade ville jag kan säga också eh, min kommentar här att eh, det var helt vansinnigt det som Tyskland gjorde när man gick till anfall mot de andra europeiska och nordiska länderna. Man gick till anfall både mot Norge och Danmark och även mot Finland, mot Frankrike och Holland och så vidare. Och det var helt vansinnigt va? att vita nationer ska kriga mot andra vita nationer. Jag tror vi kan vara helt överens om det jag läser vidare. USA var fast i skuld till Rothschild, Rockefeller och Warburg och andra varför deras politiska elit, no parentes opportunister och maktmän som helt sonika struntade i arvet från grundlagsfederna slut parentes. Medan gärna skickade nationens söner tillbaka till köttkvarnarna i Europa och Storbritannien också Storbritannien inom parentes också i skuld slut parentes kommer strax tillbaka mycket parenteser här hade till råga på det att imperium som är på falla samman av flera skäl ville man inte ha konkurrens av ett starkt inom parentes militärt och ekonomiskt sätt slut parentes Nation var ett stenkast bort. Intressant att notera är det uttalade nationalistiska länderna inom parentes Italien, Tyskland, Japan med flera slut parentes. Utan några större åthävder var allierade med varandra redan innan kriget inom parentes eller hade goda relationer slut parentes. Detta fortsatte under kriget vilket enligt modern politisk analys skulle vara omöjligt. Nationalisterna höll samman. Jag måste hålla koll på inspelningar också här. Eh, sen ska vi kanske inte heller... Sen ska vi kanske heller inte glömma att över 300 000 frivilliga nationalister sökte sig till Vaffen-SS för att sätta sina liv på spel. Min kommentar är ju då till exempel. Man har ju skrivit och det har ju varit filmer och så vidare om de här frivilliga från Sverige som åkte över till Finland till exempel och hjälpte finsk, finnarna mot Ryssland och även de svenskar som sökte sig som frivilliga till Waffen-SS nere i Tyskland att de nog eh, till största delen inte att säga var vi eh, säga eh, nationalsocialister, det var väl mest i kampen mot kommunismen, som hotade hela Europa. Och efter andra världskriget så blev det också en järnridå som varade många herrans år innan hela Sovjetunionen föll samman och sen föll också de andra östblocken samman. Så det var egentligen var det kampen mot kommunismen faktiskt. Så Tyskland var i princip i nästan inbördeskrig där på 20-talet. Jag har en bok om det där. En mycket gammal bok också. Faktiskt som är utgiven. Eh, där man verkligen kan se hur de tyska kommunisterna höll på. Det var ju rent krig på gatorna där faktiskt. Den här rosa Luxemburg här. Vi läser vidare. Hur var detta möjligt med tanke på att nationalismen ska vara det som leder till krig och elände? Hur kunde Nationalister från olika länder kämpade och dö sida vid sida i skyttegravarna. Jo då, som nu, kom hotet utifrån från internationalisterna. Detta inser man som nationalist, varför något intresse av att leva i djävulen medans grannländer inte finns. Ett modernt exempel som tydligt påvisar sanningshalten i mina påståenden och vilka det egentligen är som vill ha krig, är uttalanden från Wesley Clark- överbefälhavaren för NATOs trupp i Europa vid tiden för kriget på balkan. Hans analys var som följer citat. Let's not forget what the origin of the problem is. There is no place in modern Europe for ethnically pure states. That's a 19th century idea and we are trying to trans transition into the 20th 20th century and we are going to do it with multi-ethnic states första frågan blir ju i hela fridens namn, det kan ankomma på en amerikansk general att uh, diktera villkoren för uh, för Europa Man kanske skulle hålla ordning hemma vid innan man säger åt andra vad de ska göra. Men nu talar han ju inte bara för USA utan för NATO. Och det så kallade världssamfundet. Inom parentes, alltså internationalisterna. Och denna retorik har ju fortsatt från deras håll och deras håll alena. Jag hörde för min del aldrig hur vare sig kroatiska eller serbiska nationalister talar om hur de skulle påtvinga sina politiska idéer på USA eller övriga Europa faktum är att jag inte hört sådant från andra än just internationalister och extrema islamister extrema islamisterna det är demokratierna med USA i spetsen och liberalerna i släptåg som uppmanar till och bedriver krig runt om på vår planet. För att påtvinga nationalstater sina egna idéer. Inom parentes. Och slå mynt av det naturligtvis. Slut parentes. Clark menade, menade alltså att Europa ska vara multietniskt. Annars blir det krig. Samma lunda hör vi från litet varstans. Binationalister, Vi däremot, vill ha rätt att bestämma över våra egna nationer utan påverkan utifrån. Detta ansåg också USA:s första president vara rätt och riktigt. Och han rådde inom parentes och bad slutparentes sina efterträdare om att efterfölja detta. Han menade, han menade att USA skulle driva handel med alla länder, men aldrig. Läggas i deras inre angelägenheter. Detta var kontentan av hans avskedstal. Ja, vad hette han nu då, första presidenten i USA? Idag ser vi åter hur internationalisterna inte kan acceptera folkens viljor. Ungen har tagit flera steg mot en nationalistisk nydaning hotas med en det ena än det andra från EU När eh, sveitsarna röstade om minareter eller massinvandring ansåg det vara på tiden mer ingripande på något sätt och Haiders Österrike drabbades av sanktioner När var egentligen nationalisterna de aggressiva När eh, hotade nationalisterna med krig Nej, Nationalism är inte upphovet till oro och krig mellan nationer. Anstiftarna är dem som av olika orsaker förlorar på nationalistiska regimer. Alltså internationella överstatliga organisationer, det militärindustriella komplexet och för den delen är legitär förespråkade med en missriktad och falsk altruism ord altruism nationalism bygger på idén om transcendentala värden omfattande en nation dess folk dess kultur dess historia dess värderingar dess kollektiva själ, dess åstadkommanden dess styrkor och dess svagheter nationalismen är i högre grad en inrikespolitisk fråga än en utrikespolitisk dito och för att understryka nationalism kan aldrig vara avhängig eticitet stadsnationalism medborgarnationalism religiös nationalism eller kulturnationalism är samtliga en nationalism som man lagt något på själva idén om nationalism är knutet till blodet. Och vidare, nationalism är därmed omöjlig utan att vara eh, socialistisk. Men märk väl, inte ur en marxistisk grund. Ja, det här får ju stå för Magnus Söderman att han eh, betecknar sig som eh... Ja, jag vet inte Nationalsocialism eller nationell socialist Det är i alla fall någonting som jag är absolut inte är, Och de allra flesta är absolut inte det heller Sverigedemokraterna och de som röstar på Sverigedemokraterna Vill nog knappast kalla sig för Nationella socialister Men det här är då Magnus Södermans ord och Hans e-bokskrift Det är hans åsikter Uh, ska vi se. där har vi den nu igen ja. uh, pdf här så Magnus Ederman betecknar sig alltså som en nationell socialist men inte ur en marxistisk grund ja det finns lite som skiljer olika nationalister så att säga uh, helt klart uh, men uh, gr grunderna ligger, ligger gemensamt tycker jag men som sagt, var de absolut alla flesta nationalister i Sverige betecknar sig absolut inte som socialister. Det vill jag verkligen understryka. Och inte jag heller. Jag har ju läst många unika böcker som finns här också. Jag fick tack vare min pappa i pappersinsamling. I tur papper på Östermalm så rotar han i soprummen. Här finns det. Om Göbel och liknande här faktiskt. Men jag fick jag väl ha lasse Lind, Men jag har ju många andra ganska unika saker här. Eh, gamla skrifter och böcker här. Eh, det är väldigt tjocka faktiskt. Jordens kvinnor har vi till exempel med bilder här från 20-talet. Här finns det böcker som väl är nästan från 1600-talet också faktiskt. Dess vidare då. Ett enat Europa av fria nationer. Magnus Söderman. unionskapad uppifrån. Jag minns också min kommentar nu. Jag bodde i Allmunge där. Det var ju EU-valet då 1994. Och ungefär en vecka innan EU-valet 94 så var det då en enligt en, en undersökningar då en majoritet som sa nej till i EU. Men Moderaterna och Högern hade ju starka kampanjer. Och sen tyvärr så svängde det. För jag röstade ju nej. Vad jag nu röstade någonstans kommer jag inte ihåg Men i alla fall. Så det blev ett ja. Men herregud, alla undersökningar visar ju att en klar majoritet av i Sverige här är emot EU. Skulle vi ha en ny folkomröstning, då skulle ju Sverige lämna EU om man då skulle följa. Vi har ju, alltså råd, vi har ju bara rådgivande folkomröstningar i Sverige, vi har ju alltså inte några beslutande folkomröstningar. Och det är ju högst odemokratiskt. Ska det vara folkomröstningar, vilket man ytterst sällan har i Sverige, men om det ska vara folkomröstningar, vi hade väl om EMU också tror jag. Jag, var, vi, jag bodde ju i Seter att periodvis där, röstade nej till EMU. Vi skulle ansluta oss den här valutaunionen. Ska det vara folkomröstningar så måste de ju vara beslutande. Men det är de alltså inte i Sverige. Och det är högst odemokratiskt. De är alltså bara rådgivande folkomröstningar i Sverige. Och det vore väl aktuellt, tycker jag, att Sverigedemokraterna någon gång la en motion också om att eh, Sverige skulle ha en folkomröstning om massinvandringen till Sverige. Men den folkomröstningen måste vara beslutande folkomröstning. Jag läser vidare här. Och då vet vi i alla fall att Magnus Röderman betäckte sig som nationell socialist. Uh, han har ju också flyttat ner till Berlin, om jag, om jag fattar saken rätt. Den europeiska union vi har idag har ingen som helst folklig förankring. Ja, det var, det var bra skrivet faktiskt. Jag kan ta det en gång till. Den europeiska union vi har idag har ingen som helst folklig förankring. Vi har ju också uppläsningar här om Per Engdahl, som jag har läst in, min flickvän Susanne från Uppsala läst in, Lars Magnus Westrup läst in, Eva Dalkvist läste in. Vad är det mer som läste in? Från Per Engdals böcker och hans dikter. Och även uppläsningar av Per Engdahl själv på någon liten, mycket enkel, liten kassettspelare. Med dålig ljudkvalitet. Och det finns också en hemsida där man kan läsa om ny svenska rörelsen. Men de hade alltså den här åsikten att Sverige skulle ha. Men inte, inte Europa-unionen utan det var en, en annan slags europa som man hade. Och nysvenska rörelsen var ju alltså för korporationer, näringsriksda, yrkesriksda som man hade i Italien på 20-talet. Och jag tror då att om man avskaffar partierna och delar in alla yrkesgrupper i korporationer då blir det jäkla massa motsättningar mellan dem istället för politiskt käbbel och partikäbbel. Dessutom borde ju min kommentar här nu, eh, det här blockpolitiken, eh, den är ju helt förlegad alltså. Det här, det var väl i Frankrike att eh, de ena satt på vänster sida och de andra på höger sida. Arbetarna, eller hur var det där? Ja. Vi hade ju hattar och mössor också i Sverige. Det här med vänster och höger, alltså det är ju helt, helt förlegat. Som Sverigedemokraterna till exempel, de är varken vänster eller höger. De är inte utriktat vänster eller höger. Jag alltså det ska vara tvärpolitiskt va. Vi har delat in oss i två block. Och USA har ju bara två partisystem. Republikaner och Demokrater. De har alltså inget enpartisystem. De har två partisystem. Men mm. det union vi har. Och jag vet att göra en personal skulle vilja inte ha en ny folkomröstning. För det hade vi redan haft. Men hade vi en ny folkomröstning så skulle det bli klart nej. Så varför är vi fortfarande kvar i EU när en majoritet i undersökning efter undersökning i år ut och år in visar att de allra flesta är emot det hela. Och den här organisationen också nej till EU. Det är ju en ren vänsterorganisation. Och Miljöpartiet har släppt sitt krav också på att Sverige ska lämna Europeunionen. Så vi är med i det hela och får betala enorma summor. Vi får lite grann tillbaka också men det är ju vänliga avgifter vi betalar till. Jag kan ta det för tredje gången då. Den europeiska union vi har idag har ingen som helst folklig förankring. Den är påkommen, finansierad och sakta implementerad ovanifrån. Personligen avskyr jag många konspirationsteorier eftersom jag är av den övertygelsen att saker och ting inte är så enkla som dessa gör gällande. Men när jag finner bevis för något så accepterar jag det. Och bevisen för att den europeiska unionen skapades av ekonomiskt besuttna internationalister vars namn även dyker upp i samband med kommunistiska revolutioner är uppenbara Hela idén till den pan-europeiska superstaten och nationernas upplösning finns i greve Richard Nikolaus von Kodenhove kallergisk manifest Pan-Europa som Publicerades 1922 Och han skrev Aden Som följdes upp med boken Praktischer Idealismus 1925 Alla ja, fin tyska i Isprachen nicht Deutsch så so gut uh, Sorry to our listeners in Germany <laughs> Praktischer Idealismus 1925 planer som han förde fram uppfattades av många som fantasier. det fanns ett koteri av mäktiga personer som tog honom till sig. Greven berättar själv följande i sin självbiografi. Korståg för ett pan Europa. Självbiografi om en man och en rörelse 1943. Och uh, kommer strax till Momento en minuto Vi tar lite grann musik Jag kommer strax tillbaka Man hör musik Och glada skratt Om ett från flytta dag Och en gång så har man dansat på lungen Med glada människor par om par Och en av flickorna där nere på vägen Har väckt ett minne från gång Så kan jag minnas En sommarkväll som den här Som det vore igår Var du en dröm Nej, någonstans ska du finnas Min sommarflicka med lin -gult hår Det var just här som jag fick se dig första gången Din steg var så lätta som den. Och dina ögon, dina läppar höll mig fången I din blick hela sommaren fanns En kort sekund och sedan kände vi varandra Varför dölja? Jag ville bli din I denna stund det fanns ingen tanke på de andra Låt oss följas, säg vill du bli min när vi var unga och kära Liksom den flicka som mot mig som var natten då du var mig så nära Men sedan såg jag dig aldrig mer Du sommartö som ikväll För mig att minnas Du är en avbild av henne om min flicka min liv se vad vi var någonstans här ja. Jo, den här mannen som ä, låg bakom hela grundidén till ä, ett europeiskt ett ä, en europisk, europeisk union Nu ska vi se här ä, ä, citat då I början av 1924 fick vi telefonsamtal från baron Louise D. Rothschild. Det låter väldigt judiskt, min kommentar. En vän till honom, Max Warburg. Ja. I Hamburg hade jag min bok och ville lära känna oss. Till min stora förvåning erbjuds i Warburg på fot att skänka oss 60 000 guldmark för att finansiera rörelsen de första tre åren. Max Warburg var så var jag det, det mest distignerade och klokaste vän jag någonsin kommit i kontakt med hade till princip att finansiera dessa rörelser han förblev riktigt intresserad av pan-Europa-rörelsen hela sitt liv, Max Warburg arrangerade sin resa 1925 till Förenta Staterna så att han kunde presentera mig för Paul Warburg och Bernard Baruch tag. Vi läser alltså med tillstånd av Magnus Söderman från Motgift.nu Ett enat Europa av fria nationer e-bokar som man också kan ladda ner gratis från Motgift faktiskt. Jag fick den som ett pop fönster att ladda ner. Med det omfattande stödet från några av Europas mäktigaste herrar skred mannen till verket som snart hade pan europeiska unionen avdelningar i alla Europas länder och ledde arbetet med att undergräva nationalstaterna och bana väg för en förbundsstat Han avsåg med begreppet framgår vad han avsåg med begreppet framgår av följande utdrag ur boken Paneuropa 1922 1966 citat Kommer det till en svår konflikt så skiljer sig inom statsförbundets staten från förbundet att medan i en förbundsstat, medlemsstaten böjer sig inför förbundets överlägsna makt. I första fallet utvisas förbundets kommissionär, i det andra avsätts och häktas den upproriska statens ministerpresident. Slut citat. Jag minns också att det från början hette. EEC Inom det blev EU Min kommentar Otto von Habsburg Som efterträdde Kondenhove Kaljergi Som president för Pan Europeiska unionen Efter dennes död 1972 Menar att EU Europeiska unionen Skulle inte finnas tid idag Om det inte vore för Kondenhove Kaljergi svårt namn, det låter inte tyskt heller inte vad han hade för etnisk nationalitet, riktigt min kommentar arbetet med att beröva nationerna i Europa, deras makt gjordes inte över en natt i små målmedvetna steg alltid förklädda i någon rationell förklaring hur makten centraliseras bit för bit till en svårbegriplig överstatlig struktur Och finansmannen Sean och mer Marie-Gabrielle Monet, långt namn, sammanfattade det små stegens metod för ett pan Europa i ett brev till en vän 1952. Så här citat. Europas nationer bör föras samman i en superstat utan att deras befolkning förstår vad som sker. Jag tar en gång till, citat, Europas nationer bör föras samman i en superstat utan att deras befolkningar förstår vad som sker. Detta kan åstadkommas genom stegvisa förändringar, alla förklädda till att ha ett ekonomiskt syfte men som på lång sikt och oåterkalligt kommer att leda till en federation. Slut, citat. Denna strevan finns väl synlig redan i om den HB-kallergisk tidigaste texter där han inte heller humlar om hur det ska gå till. Och som sagt var i boken Practisher Idealismus eh, från 1925 framgår att en förutsättning är att genomföra vad som kanske är den största etniska rensningen någonsin. Han eh, argumenterar där för att Europas olika folkslag ska ersättas genom rasblandning citat den fjärran framtidens människa kommer att vara en hybrid dagens raser och kast ska falla offer åt den tilltagande övervinningen av rum, tid och fördom den EU-rasisk neogrida framtidsrasen i det yttre lik den gamla egyptiska. Ska det ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald. Slut citatet Kort paus. Vi ska alltså bli en kulturlös massa där individen Personligheten är det avgörande, alltså egoismen. Och detta helt visst även gör befolkningen mer lättstyrd på grund av deras avsaknad av band i sitt förflutna. Var nog inget instigatörerna av planen sörde. Och visst kommer den här obehagskänslan krypande upp för nacken när man börjar inse att det hela faktiskt är mer planlagt man kanske hoppades och trodde genast framträder en tydlig analys av att vi faktiskt har medvetna fiender där ute men det ska bli än mer obehagligt Konen H.B. Calergi har nämligen också kommit fram till vilken religion som ska härska över denna gråa massa citat Judendomen är skötet ur vilket en ny Europas adel framträder Kärnan kring vilket en ny andlig adel grupperar sig en andlig urban Herrärras håller på att bildas idealistisk full av andlighet och sensibilitet rättvis trogen sin övertygelse tapper som feodaladen i dess bästa dagar som är glädje tar på sig död och förföljelse hat och förrack för att göra mänskligheten sedligare äntligare och lyckligare slut citat ord är överflödiga. Men att kalla judendomen för en andlig religion är upprörande. Det är just mellan det materiella och det andliga som konflikten handlar. Sett i det stora. Det är stridsfrågan. Och judendomen är inte den sida som tagit ställning för det andliga. Till och med Jesus var ju tvungen att påpeka detta för den. Och var, det inte, och var det inte deras egen gud som fick se hur hans utvalda byggde en guldkalv att tillbe. Magnus Söderman fortsätter vidare. Detta är orsaken till varför jag inte känner annat än äckel och avsky mot den europeiska union. Vi lurades in i. Ja, lurades in i. Med tanke på att den tredje statsmakten slog blå dunster i våra ögon och såg till att nej till EU aldrig riktigt kom till tals. Förutom det enorma summor som plöjdes in i ja-kampanjen. Min kommentar är att den här nej till EU består av vänstergrupper, tyvärr. Och de ligger väl ganska lågt i dagens läge också. Jag fick ju nyhetsbrev från dem förr i tiden i alla fall, men det är ju tyvärr... De är ju för mång mångkulturen och rasblandning och massinvandring och allting, va? Så det är ju hemska människor egentligen. Det var bara just det att de, att de sa nej till EU i princip, men i övrigt så är det ju rent vänsterpatrask. Uh, hjärntvättade röda rötter Min kommentar Och jag minns också, jag bodde i Almunga då Och röstade nej till EU Och jag måste säga att jag såg på, på dumburken uh, Jag fick ju en chock, måste jag säga faktiskt. Jag blev verkligen chockad Jag hade ju räknat med att, att det skulle bli ett nej Men det blev ett ja till EU faktiskt Och sen där sitter vi fast där Och kommer aldrig loss ifrån det eländet heller Trots att en majoritet i undersökningar år ut år in, är klart emot det hela. Så det borde ju ha en ny folkomröstning också. Men det är bara rådgivande folkomröstningar i Sverige. Om det ska vara demokratiskt, så borde väl ha i alla fall något system som Schweiz har med återkommande beslutande folkomröstningar flera gånger per år i viktiga för nationen, viktiga frågor. Och det är inte några rådgivande folkomröstningar i Sverige, utan de, de är beslutande helt enkelt. Men så odemokratiskt är det i Sverige i alla fall att man ytterst sällan anordnar folkomröstningar och om man gör det, eh, riksteckande folkomröstningar, då är de alltså inte beslutande folkomröstningar utan endast rådgivande folkomröstningar. Det var länge sedan det här fyra faktiskt då. Miljöpartiet har också lagt ner sitt krav på att Sverige ska lämna EU. Så att vi vill ju vara kvar i EU för all framtid. Mange södra man skriver vidare. EU är planlagt från start. Om jag får kommentera också, jag tror att det hette EEC från början. Och det var väl i början på 50-talet som man bildade det här. Och fick med sig Tyskland och så vidare. Det var ju några år efter kriget där. Det hette väl EEC från början måste väl ha bytt namn sen till Europaunionen ja. Magnus Söderman skriver alltså då EU är planlagt från start för att sakta utvecklas till en superstat inom parentes vilket några folkpartister nyss skrev om att de ville verka för och som är pan-europeiska unionen och dess avläggare svenska pan-europaföreningens mål slut parentes man eftersträvar inte en gemenskap som bottnar i frivillighet och ömsesidig respekt, utan en överstatligt tyranni, gangenligt endast för ett fåtal, som ser medborgarna som boskap. Romerska krummelurer här av Magnus och sen står det ett enat Europa av fria nationer. Och motgiftpunkt nu kan ni gå in på också och göra som jag också, blir medlem där på forumet och de hörs varje måndag klockan 19.15. De har också en inbyggd spelare också där numera. Magnus skriver vidare. Låt mig börja med att definiera ordet enat som jag använder det här. Jag är som läsaren av min stridsskrift till Värn för Norden vet en förespråkare för ett enat Norden i form av en förbundsstat av något slag alltså en mer organiserad form av enhet som ska vara ekonomisk, juridisk militär och så vidare inte ett upphevande av nationalstaterna men mycket nära knuten som politisk och ekonomisk enhet min kommentar, vi har ju någonting som heter Nordiska rådet och både Norge och Danmark och Island tillhör ju NATO som vi vet så det kan ju inte bli något militärt men det är i alla fall glädjande att Sverige och Finland kommer att fördjupa på sikt i alla fall kommer att fördjupa sitt militära samarbete på olika områden. Vi har ju bara, ett, vi har ju bara Bottenviken som delar våra länder egentligen. Men jag ser absolut inte Ryssland som något hot militärt mot Sverige. Trots att det tyvärr finns en hel del gränskränkningar både till sjöss och till luften som är väldigt allvarliga egentligen faktiskt, och man respekterar alltså inte den svenska gränsen det är provocerande, men det innebär inte att det blir något krig så att säga invasion, varken av Gotland eller Sverige eh, som ambassadören i Stockholm sa också att det är helt befängt då, men eh, varför håller man på att köra omkring med ubåtar också här men som sagt, vad, man vet inte vilken nation det handlar om egentligen min kommentar i slut men det är inte denna form av enighet som är åsyftad när jag talar om ett enat Europa Faktum är ju att Europas folk skiljer sig från varandra Språkligt och kulturellt Och så desto längre ifrån varandra vi ligger Detta till trots är vi dock så pass lika Vi känner en samhörighet med varandra som vi inte gör med andra raser Av just den anledningen Rasen Och innan jag läser vidare så kan jag kommentera också det här med att det för det mesta är filmer och serier från USA. Ständigt dessa serier, till exempel Friends som man vevar om, det var länge sedan det lades ner, och andra också. Amerikanska serier och filmer, ständigt och jämt. Det kan också förekomma vissa serier och filmer från England, enstaka från Frankrike och sånt. Och jag har inte en massa kanaler heller förutom kabel-tv. Men vi borde kunna få se både filmer och serier från Ryssland, från Tyskland, Frankrike, Serbien, Italien och så vidare. Än att det ständigt och jämt ska vara det här amerikanska. Och så då lägger de på också skratt i bakgrunden. Man behöver inte ens skratta, det sköts automatiskt. Slut på min kommentar. Jo, visst finns det skillnader. Nu är det slut på min kommentar. Vilka anledningar finns då för oss att ha ett mer enat Europa än bara en geografisk närhet som nationalstater? Och här tänker jag mig främst försvar och handel. Historiskt har Europa agerat som en enhet, såväl kulturellt som militärt. Hoten österifrån eller söderifrån har varit hot mot hela Europa, och ingen del står opåverkad från någon annan. Vi har kämpat oss fram till vår suveränitet. Ja, här står ju uppreknat då Olika äh, Krig som har varit också här äh, det Kanske jag kan rulla ner på här faktiskt Det är ju Tydligt att man Magnus man stödjer alltså Så att säga den tyska nationalsocialismen där, men jag tycker att det är sorgligt att Tyskland gick till anfall mot andra europeiska länder och dödade uh, människor i Frankrike och så vidare, och ockuperade andra europeiska länder. Men det är ju sant i alla fall att man bekämpade bolshevismen, det, det är ju sant. Jag hoppar ner lite grann i texten här. Att läsa nu. Islam är idag ett lika stort hot som det var när det med vapenmakt försökte ta över Europa. Ett europeiskt kalifat är en gammal dröm man inte släppt. Vi måste förstå att det finns en plan en önskan och en strävan efter denna gamla önskan. Idag har man dock valt andra strategier. Detta är en sak. Och det finns flera andra utmaningar som vi står inför. Vi måste förhålla oss till den enskild och där de korsar varandra Men det ena utesluter inte det andra Och det är inte antingen mot islam eller för sionismen Eller mot sionism och för islam Det finns en nationalistisk väg också Vilket folk verkar glömma För Sverige och för Europa Vi ska inte heller glömma det hot som reser sig i Asien Napoleon ska ha sagt, citat, Kina är en sovande jätte, låt honom sova när han vaknar kommer han att skaka världens slut, citat. Detta kommer vi att få uppleva under vår livstid och om utvecklingen fortsätter som nu, kommer inte Europa ha ett skvatt att sätta upp mot den uppvaknande jätten. Det framtida enade Europa ska vara en kontinent som består av fria nationer, fria i den bemärkelsen att inget utomstående överstatligt att inget över, utomstående eh, överstatligt organ ska ha rätt att diktera deras inrikespolitiska villkor min kommentar vad var det som höll på för några år sedan där eh, om bananerna skulle vara böjda eller inte ni vet det här, det var någonting konstigt helt sjukt och de skulle bestämma också över det svenska snuset nu är jag emot allt vad tobak heter, Sverige har väl också en del undantag också, som det brukar kallas. nu jag till exempel om det ska göras någonting så måste det vara en så kallad upphandling, som ni vet. Och vi kan ju ta exempelvis den svenska järnvägen där underhållet fungerar allt sämre. Och även där Trafikverket har fått allt mindre och alldeles på tog för lite resurser och pengar till att underhålla 45 stycken järnvägslinjer i Sverige. Och det måste alltså till successivt mer pengar. Man har dragit ner hastigheten mellan Bastuträsk och Boden från 130 km till 90 km, bland annat på grund av dåligt spårläge. Det är omfattande banunderhåll som behövs göras på den sträckan och det är sam sammanlagt 45 stycken järnvägslinjer i Sverige som eh, behöver betydligt mer pengar för att kunna upprustas och så vidare och byggas ut kanske med dubbelspår och mötesplatser och nya signalsystem och så vidare. Och linjer där man fortfarande använder tåkläder till exempel mellan Uddevall och Strömstad. Det är inte fjärrblockering där exempelvis. De brukar prata om att Sverige ska vara ett så väldigt rikt land Men med åren har det blivit värre och värre Och det är ju då en ökning här på Invandringskostnaden på 205% Sjukskrivningarna ökar med 33% Vi kan ju gå in också på Affe Affe har ju en statistikblogg också Så ni kan söka på Där finns det mycket statistik Det finns ju ett migrationsverk här Som får obegränsade med resurser Av våra skattemedel Eh... Ja, ska man prata om massinvandring till Sverige Då blir man ju så upprörd så det är ju inte klokt Egentligen det här alltså. Vad som pågår Var finns alla bostäder var finns alla, bo var finns alla arbeten Socialdemokraterna i Danmark säger Kommer du till Danmark Då ska du arbeta Socialdemokraterna i Sverige säger Kommer du till Sverige Då får du bidrag Man försöker nu att skaka, få fram Ett nytt miljonprogram och vi har ju sett hur det går för de här miljonprogrammen De här trevliga förorterna Där i princip dödas eh, eh, Alltså det är kriminella invandrare som dödar varandra Men det säger man inte på Sveriges Radio Det talas bara om ungdomsgäng Jag tycker det är väldigt bra Det är glädjande, det är härligt, underbart Att grovt kriminella invandrare dödar varandra Öka takten bara Ta koll på allihopa jag sörjer inte, inte det minsta Piss on your grave Och det här patrasket som jobbar på Sveriges Radio Det avskum som sänder negerrap i P3 Till den svenska ungdomen Vi behöver några reportage om den här filmen också Som heter Svensk Jävel Och allt fler programledare också ska vara invandrare också och så ska det handla om invandrare i var och varannat program också i P1. De kan ju knappt prata svenska. Det är brytningar på nästan var och varannan som ska prata i radion i P1 numera. Åh herregud. Sveriges Radio, det, det, det, det är så vidrigt så det finns inte ord alltså. Och de spottar på allt som är det gamla Sverige. Vår kultur, historia. De pratar aldrig om Karl XII eller någonting. Där kan man verkligen snacka om landsfredare. Och det måste väl också ingå i avtalet också, att de ska vara opartiska och i debatter så ska olika åsikter få komma till tals. Men vad som sitter i en radiostudio, i en så kallad debatt, det är ju alltså bara jag sägare Man talar om problemen med mångkulturen och allt elände, man pratar om integration. Vad blir det? Jo, det blir segregation. Och många vill ha mångkultur, men inte i mitt bostadsområde, men gärna någon annanstans och man bor i de svenska områdena man bor inte i de här områdena de här socialt utsatta områdena de här mångkulturella rasblandade förorterna där man bränner upp bilar där man våldtar och mördar kvinnor där invandrare mördar varandra kassa sten på räddningstjänsten och gå till attack mot polisen. Det var en händelse på sedetörn. En kvinnlig polis fick uppgift om att det var stenkastande ungdomar. Hon rusar fram mot en kille. Han har en stor sten. Han kastar den mot henne med full kraft. Och för att inte få den i huvudet så måste hon skydda sig med sin hand. Som då tar emot den här kraftiga stenen som blir lätt skadad. Hon tvinga springa i kapp den här busen och få hjälp av patrull. Bara lägga honom med handfängsel. Och vad är det för gäng som Sveriges Radio pratar om? Vad är det för gäng? Vad är det för gäng de pratar om? De pratar om unga män och gäng. Men vad är det för gäng de pratar om då? Är det, är det svenska pojkar som gör så här? Är det... Svenska pojkar i Bergsjön som skjuter el varandra och rånar och misshandlar och mördar. Och våldtar och säljer droger och bränner upp bilar. Är det verkligen svenskar? Det hjälper inte att de är födda i Sverige. De är och förblir etniskt icke-svenskar. Att vara svensk medborgare är bara ett papper. Kulturminister är inte heller svensk och inte ens vit. Hon är en rasblandad mellan svart och dansk, uppvuxen i Småland och hon är svensk medborgare, men hon är inte svensk. Björn Söder till exempel han älskar Israel och sionismen. Men han anser på samma gång att judarna i Sverige inte är svenskar. Det vill säga Björn Söder anser då att Kent Ekerot riksdagsledamot för Sverigedemokraterna Anser alltså Björn Söder, Han är inte svensk. Eftersom Kantekerot är då jude. Och hans judiska mamma också har ju avtjänat fängelsestraff för skattebrott. Kantekrot skulle ju prata också en gång i Kalmar om brottsligheten bland invandrare. Han kunde ju kanske ha berättat också lite grann om att hans egen mamma var kriminell och avtjänade fängelsestraff. Men det sa han inte ett ord om. Björn Söder har också blivit utskälld av judiska grupper i Sverige som antisemit. Trots att han älskar Israel, älskar zionismen, poserar med Israels flagga. Och samtidigt säger att juderna är inte svenskar. Och då anser han ju naturligtvis då att Kant som är jude är inte svensk. Det är ju kontenten av det resonemanget va? Det sista här enat i Europa av fria nationer och Magnus Söderman ja det är ju rätt åsikter här det visar sig att Magnus Söderman är nationalsocialist eller man ska säga här och det, det är ju naturligtvis så att de allra flesta nationalister i Sverige är absolut inte är socialister alltså inte är socialister men många av de här åsikterna är verkligen vettiga ja, och fria i den bemärkelsen att ingen, inget utomstående överstatligt organ ska ha rätt att diktera deras inrikespolitiska villkor. Till skillnad från internationalisterna finner jag ingen anledning att försöka påtvinga andra länder vår politik så att eventuella nationer som väljer att fortsätta på slötningen mot stupet är fria att göra så. Dock tror jag att den nationalistiska renässansen kommer att ta fart och sprida sig över Europa. Att folkmajoriteterna då frivilligt skulle välja att kvarbli i det som, som är tror jag inte. Inom det enade Europa hoppas jag att frihandel kommer att råda även fri rörlighet som idag. Framförallt säger jag dock att Europa kommer att vara vår neve och sköld. Den som önskar fred ska förbereda sig för krig. Vårt enade Europa av fria nationer ska vara berätt på krig men verka för fred. Gränserna ska skyddas, befolkningen ska vara trygg. Och på vägen dit ska vi säkra våra egna nationer. Det är det första steget. Jag är benegen att hålla med Olof Palme i analysen att varje folks befrielse måste vara deras eget. Varför det inte finns så mycket vi kan göra för varandra i Europa rent praktiskt alltså. Vi ska dela erfarenheter, vi ska föra samtal och om möjligheten finns stötta varandra ekonomiskt. I den mån det är möjligt ska vi formulera gemensamma ställningstaganden och målsättningar. Genom att nationalisterna tar ansvar för det framtida Europa och förankrar detta i sina egna nationer kan vi stå redo att ersätta denna slavstat som idag växer fram. Ett enat Europa som bygger på ömsesidig respekt. Och verklig omtanke om vår gemensamma kontinent är min vision. En vision jag hoppas vi delar och en dag får se förverkligad. Jag hoppade över lite grann i texten också där. Granskning Sverige har ju tidigare förekommit på Sverigekanalen och kommer nu tillbaka igen flera gånger i veckan. Och... Jag har här på BIA-datorn en mapp som heter just Granskning Sverige. Det är inte alla, de finns på Youtube. Och jag har ju rensat hårdisken och så vidare. Det här är några av de filmerna som finns på Youtube. Och jag kommer väl ladda ner fler. Jag har lite jobbig tröddelutt också i början där, men Granskning Sverige hörs numera också på Sverigekanalen igen flera gånger i veckan. Ni kan gå in på korta punkt nu, veckans program. Och som sagt, va besökt Sverigekanalen.com. Dela och sprid den adressen. Och Sverigekanalen finns också på Twitter. Vi kan eh, lyssna ett tag framöver här nu på några av de här filmerna som Granskning Sverige har på Youtube. Nu har jag rensat hårdiskar här så att det är bara några av de här filmerna. De har ju firat ettårsjubileum också. Här finns också en ganska nyligen gjord intervju. Det står lite fel. Det står att det är Sverigedemokraternas partiledare Mattias Karlsson. Men jag vet också att uh, Åkesson har sagt här nu att uh, Sverigedemokraternas högsta ledning kommer att uh, ha delar på Bördana, så att säga och avlasta Åkeson här. Och han kommer gå lite grann på halvfart i början. Det vill framförallt att eh, Åkeson har haft problem med natt sömnen. Det blir en enorm arbetsbörda. Vi ska lyssna ett tag framöver på ljudupptagningar från eh, Granskning Sverige och deras Youtube-kanal och det är Johan Andersson med flera också så att eh, nu drar vi upp och till att börja med så blir eh, stjärnreporten på Expressen ägd av Sverige. och som spår nummer två kommer en intervju på 32 minuter och 40 sekunder med ställföretredande partiledaren blir det väl Mattias Karlsson här eh, som gjorde bort sig lite grann faktiskt här eh, det här med Expo han tog ju kontakt med Expo. Men alla är inte perfekta. Eh, vi lyssnar lite grann på eh, ljudupptagningar för några av Sveriges filmer som finns på deras YouTube-kanal. Och de kommer numera höras flera gånger i veckan också på Sverigekanalen. Det kan ni se på korta korta.nu-veckans program. Och sprid gärna adressen sverigekanalen.com. Glöm inte att skicka också ett ekonomiskt bidrag till oss på plushyrokontot 634 252-1. 634 252-1. Och du kan vara helt anonym också. Du behöver inte uppge någon namn eller liknande. Eller bara hitta på någonting. Här kommer det första här. Du samarbetar ju med eh, researchgruppen som är för detta AFA-dokumentation. Som eh, består av människor som eh, är dömda för våldsbrottlighet och eh, av väldigt grov våldsbrottslighet. Är det verkligen eh, moraliskt riktigt att samarbeta med en våldsorganisation för att spåra motståndare? Ja, jag har inte samarbetat med någon våldsorganisation menar du researchgruppen, de har du väl samarbetat med? Ja, jag har inte samarbetat med någon våldsorganisation. Har du samarbetat med researchgruppen? Ja, det har jag. Mm. Och researchgruppen är ju A tidigare AFA-dokumentation som springer alltså ur en, ur en kriminell organisation som eh, har utövat politiskt våld mot eh, politiska motståndare. Känner du till det? Ja, jag har inte samarbetat en kriminell organisation. Re vad är det du förnekar? Att researchgruppen är avförd dokumentation eller förnekar du att de har utfört våld mot politiska motståndare? Ja, jag säger ingenting om det. Men känner du till det? Det är du, det är du som kommer med mm. Jag Tar du avstånd från våld? Ja. Och varför samarbetar du då med researchgruppen som är för politiskt våld? Alltså det gör. Jag har inte samarbetat med några som tar på ställning för våld. Hade du kunnat tänka dig att använda svenska motståndsrörelsen som bas för att eh, spåra upp eh, afaiter eller kommunister eller vänstermänniskor? Jag skulle aldrig kommentera några eventuella samarbeten. Okej. Okay. Tar du avstånd från kommunism? Ja, det känns som att jag inte behöver redogöra för någon slags politiska åsikter för dig. Men då är du i allra högsta grad en politisk reporter, eller? Tycker jag inte. Okej, okay. så att hålla på och granska Sverigedemokrater, det är inte politisk journalistik? De granskas som partiföreträdare från andra partier också. Okej. Okay. Tar du avstånd från nazism? Ja, det känns som en meningslös diskussion där. Så du tar varken avstånd från kommunism eller nazism? Jag, inte, jag diskuterar inte politik med dig. Och då diskuterar inte politik. Jag ställer några frågor. Tar du avstånd från kommunism? De har mördat 80 miljoner människor. Du tar inte avstånd från det? ja Jag tar avstånd från alla totalitära ideologier. Mm, det innebär att du tar avstånd från kommunismen. Som sagt. Dahlsson från Totalitära Ideologi. Varför samarbetar du med en organisation som kallar sig själv för Sveriges Stasi? Ja, om du har frågor om vilka samarbeten som Expressen har så ber jag dig att kontakta Thomas Mattsson. Men det är inte Expressen. Jag frågar dig. Varför samarbetar du med en organisation som kallar sig för Sveriges Stasi? Ja, om du har frågor... Gällande Expressen samarbeten. Så tycker Nej, jag, jag, jag, jag frågade om dig. Jag frågar dig. Thomas Mattsson. Mm. Men honom får man inte ta i som vanlig medborgare, så att det är lika bra att du svarar nu. Varför samarbetar du med en organisation som kallar sig för Sverige Stasi? Om du har frågor om Expressen samarbeten så tycker jag att du tar och riktar dem till Thomas Mattsson Kommer du ihåg den där intervjun med Tobias Bildström som han fick väldigt mycket kritik för att han svarade samma sak hela tiden? Ja, vad det det ja, du svarar precis som honom nu. Du är precis som en politiker. Du svarar samma sak på, på mm. frågan om och om igen. Ja, vågar du inte, svara, vågar du inte stå för det du tycker? Vilket förtroende ger det för svenska folket? Du får hysa vilka avsikter du vill. Jag har, inte, jag har bara frågat. Ja, du kommer med påståenden? Nej, jag har bara frågat. Mm. Jag bara frågat. Ja, jag svarar att om du har frågor om Expressens samarbete så tycker jag att du ska rikta dem Thomas Mots, tack för det. Hejdå. Alltså invandring till Sverige är ju extremt stor i relation till andra länder, Danmark, Norge, Finland. Um, varför har Sverige så stor invandring? Vad är din analys? Ja, det, jag, tror att det är, jag ser det som att det är idédrivet. Det finns, det finns något enkelt svar på. Jag tror att det är delvis kulturellt. Om man går tillbaka till texter från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal så beklagar sig konservativa redan då över den svenska överdrivna fascinationen för allt utländskt och benägenheten att se ner på det egna. Det har funnits en idé hos eliten i Sverige om att, att vi inte duger som samhälle och som, som, som folk. Utan att vi, vi, vi måste på något sätt förändras utifrån. Och att det som kommer utifrån är mycket bättre. Det är en del av det hela. Det är också de här 60-talsidéerna om bilden av Sverige som en moralisk stormakt. Som, som ska sätta den internationella solidariteten över allting annat. Inklusive den egna befolkningens välmående. Det finns inom andra eh, mindre idealistiska idéer också. Det är klart att det finns krafter inom näringslivet som gärna vill ha en, en stor tillgång på, på billig arbetskraft eh, vilket underminerar fackföreningarnas roll och, och arbetssätt och annat arbetsmiljö. Eh, det är klart att det också finns eh, de inom socialdemokratin som förstår oss och som ser att eh, en stor del av de nyanlända röstar socialdemokratiskt eller vänster och att det i förlängningen är någonting som, som gör att deras eh, maktbas eh, förstärks. Så att det finns så många olika intressen som, som konvergerar. Och sen finns det givetvis också ja. bara ren naiv naivitet och, och snällhet som, eh, som saknar realism och som tyvärr går ut över samhällsutveckling. En del personer i, på nätet eh, pratar om att det är internationell konspiration, Att det, det kommer utifrån, så att säga. Eh, kombination av nedlagt försvar, eh, massinvandring eh, är ett säkert sätt att bryta ner Sveriges försvarsförmåga och frihet och suveränitet. Finns det någon fog för att misstänka att det finns internationella intressen bakom massinvandringen i Sverige? Nej, jag tror jag är inte konspiratoriskt här. Jag, jag tror inte att det finns någon sån här enkla förklaring att det sitter någon, någon skumma människor i något rum någonstans och bestämmer sig för att vi ska förändra samhällsutvecklingen i Sverige. Sverige är trots allt fortfarande en, en demokrati, eh, även om, om vi, vi har stora brister i det avseendet så är det ju fortfarande fullt möjligt för medborgare att informera sig och vi har eh, relativt hög utsträckning i alla fall fria val och så. Det hade varit möjligt för den svenska befolkningen att välja en utveckling i en rad olika tillfällen under de senaste decennierna. Så att det är ju de värderingar som, som för tillfället är rådande, som är särskilt starka i Sverige, som, som är grundproblemet. Och det finns, som jag sa tidigare, då, jag tror att det är många olika intressen och krafter som, som styr det här. Jag har inte sett några... Jag tror inte att det, det är i första hand utifrån som, som de här impulserna kommer ut, utan jag tror att problemet primärt ligger i det svenska samhället. Du pratade innan om det här med att eh, svenska folket har en, en internationalisering och eh, att man tänder på det som kommer utifrån. Eh, Sverige och Finland har ju ändå en väldigt, våra folk är ju ganska lika och även Danmark och Norge, det har ju varit samma land i, i stora delar. Har svenska folket en annan mentalitet än våra grannländer? Jag tror att det finns eh, mentalitetsskillnader på, på en på ett övergripande allmän nivå. och Det har väl delvis att göra med att våra länders historia ser. Även om det finns mycket som är likt så är det också mycket som skiljer. Vi hade helt olika erfarenheter av andra världskriget, inte minst. Eh, Sverige har en, eh, har en historia som en regional stormakt. Eh, där de andra har då varit inte, inte kunnat se sin självständighet som lika självklar och varit hotade på... på i högre utsträckning än vad Sverige har varit eh, historiskt sett och det, det tror jag har skapat en starkare nationalkänsla eh, inte minst i Norge och Finland eh, som, som de har nytta av idag eh, i Sverige så har vi haft fred under så lång tid och vi har och den här historien som vi beskriver, jag tror att det, det är någonting som inverkar. Sen tror jag också att eh, de här eh, vänsteridéerna, radikala vänsteridéerna eh, kulturradikalismen och så fick fotfäster i Sverige på att och längre här. Man lyckades väldigt bra med den här marschen genom institutionerna och på ett sätt som, som nästan utvärderade all form av konservativ opposition. Den utvecklingen har inte varit lika tydlig, tycker inte jag. I grannländerna hade det alltid funnits, fortfarande funnits intellektuella och oppositionella röster och också konservativa rörelser som man kunnat hålla emot lite bättre än vad man gjort i Sverige. Det finns även mer djupgående förklaringar alltså på en föreläsning i skilde för ett antal år sedan där man diskuterar de politiska skillnaderna mellan Sverige och Danmark. Där man pekade också på att Sverige industrialiserades väldigt tidigt. Och att industrialismen och modernismen hänger väldigt nära ihop. Medan Danmark har under lång tid bevarat ett livskraftigt jordbruk. Och då har man då knutenheten till, till landet och traditionerna på ett sätt. Man, det kan, sådana saker kan också spela in. Så sammanfattningsvis så, så är det en kombination av eh, svenska folkets dåliga motståndskraft och eh, ganska bra jobbat av så att säga, de liberala, kommunistiska, kulturmarxistiska och vänsterkrafter. Ja, så skulle man nog kunna säga det. Eh, det har ju varit aktuellt nu med eh, det här... Hatsajter som de kallar det för. Dan Eliasson har gått ut och skrivit debattartiklar där man pratar om att nätet har en ton och polisen måste stå upp för allas lika värde. Och han pratar om internets träskmarker. Går vi i en riktning, tror du, där etablisse... Alternativ media, flashback, avpixlat, fria tider, exponerat och så vidare. blissen blissen blissen blissen blissen blissen blissen blissen blissen blissen blissen blissen en och det är ju problematiskt i ytterligare effekt i eh, Samtidigt är jag också oroad Jag tycker också att tonen på, på nätet är obehaglig många gånger. Men problemet när man diskuterar nätat idag är att det är så ensidigt. Man pekar alltid ut invandringskritiska eller någon mening konservativa nätforum och, och miljöer medan man totalt bortser från, från det extrema hat som finns, eh, inte minst på vänsterkanten men, men överlag, jag, jag tror inte bara att det här är ett politiskt problem heller. Det finns någonting med anonymiteten på internet som tryggar de svenska hos människor. Jag, jag ser själv hos eh, eh, läktingar och kusinbarn och så och andra som man pratar med framförallt unga tjejer till exempel använder internet för att mobba varandra och, och, och hitta varandra till självmord och sådana saker som är ja, för mig en, en värld som är, känns rätt skämmande och tragiskt. Men ä, det här är ett fenomen som förekommer både ute i samhället och på nätet med mobbing och så vidare. Men mm. tror du att politiska krafter använder den här Problematiken i syfte att förbjuda all oppositionsmedia? Jag tror att man använder eh, nätatet som ett slagträ, väldigt ensidigt riktat mot, eh, mot den inre rörelsen i Sverige, eh, mot den konservativa rörelsen i Sverige. Det, det ser jag som väldigt problematiskt därför att det gör att man får inte ett. ett, ett samfört samtalet, att eh, mångsidigt samtal där man kan ta ett helhetskräft kring hela problematiken utan det blir helt enkelt bara egentligen ett slagträ att mot eh, oppositionen i landet och det tycker jag är problematiskt och det gör ju också att, att de, här de här eventuella repressiva åtgärderna hamnar i ett annat ljus och blir mer politiskt, demokratiskt problematiska. Eh, jag tycker att nätet måste diskuteras och tas på allvar Eh, oavsett varifrån det kommer men, men eh, jag tror jag är locken för så orolig så att jag tror att, att man kommer att, att helt och hållet förbjuda vissa, vissa sajter eller tidningar eller forum och så utan jag tror snart man kommer att göra en nedslag på, på enskilda då, att det så fall eh, det pratas ju sällan om det här hatet som, som vänsterextremister eh, eh, utför mot Sverigedemokrater på torgmöten och så vidare kan du berätta lite vad du eller dina eh, medarbetare har varit med om? Vad är det värsta du har upplevt? Ja, nej, Det är något i en verklighet man har fått leva med eh, ända som jag har själv. med politiskt på 90 -tal. Det värsta jag har varit med om, på ja, vänta känslomässigt, eh, kanske överens en i meningen, var väl jag arrangerade 2005 en eh, manifestation på nationallagen i min hemstad, Växjö. Till stöd för Rickard Jonsson som då hade fått sparka som lärare för tredje gången. Bara för att han var Sverigedemokrat. Eh, trots att han nu var den populäraste läraren som skolan någonsin hade haft. Eh, och då hade vi, skulle vi ha en, en demonstration för yttrandefrihet och yrkesfrihet. Och då kvällen innan så arrangerade jag en, eh, en middag i min hemby. I Rotna, när jag har jag upp. Och det hade då eh, några eh, väntäkterister från AFA och Betteby, lyckats forbera på. Så när vi satt där och åt sin och samtal och hade fred, så helt plötsligt så krossas samtliga ut i lokalen eh, på en given signal. Utanför står det en stor grupp eh, svartklädda och maskerade eh, människor eh, som kastar in tåg och i lokalen. Eh, när folk då försöker ta sig ur lokalen för att man får handlingsproblem och inte kan se oss, så, så står man utanför mycket myx och knivar järnrör och så vidare och bara klubban inga folk egentligen på samtidigt som man också står sönder alla bilar ute på parkeringen Det var 17 så här dem och som skadades den kvällen Jag blev själv slagen medelslös och blev sprayad i ansikt med pågås och och så Det var väldigt inte för att min nätterolig son låg och sov bara några hundra meter bort Jag var väldigt orolig för hon bara gett sig på mina också Reaktionerna efter att Niklas mottlade i Sydsvenskan skrev att eh, det här skulle kunna vara något som vi hade insatt själva för att skapa sympati. Och det var inte ovanligt bland högerextremister, skrev han. Och Smålandsposten hade ett reportage om eh, hur stora kostnaderna skulle bli för kommunen och för de lokal och huruvida det var vill rätt eller inte att högerextremister skulle förhöra de kommunallokaler incident som inte är kring att återetablera samhället alltså. Ingen greps eller förra. Ingen greps. Nej. Och det skapar det var riktigt ingen som helst debatt heller om vänster extremism eller politisk våld eller nåt sånt. Det var är det har det hänt så att säga fler såna här hur vanligt är det att Sverigedemokrater utsätts för fysiska eller psykiska kränkningar? Det är väldigt vanligt och det visar ju Säpos rapporter också att det finns inget antipati som, som kommer i närheten av den utsatthet som, som Sverigedemokraterna har jobbat av. Uh, ja, men jag har inte ens hållit räkningen på alla här mordhot och, och sånt som jag har fått genom åren. Uh, och jag har gått med mot ett antal incidenter utöver den här också där det har varit uh, alltså, ja, en direkta misshandelsfall eller försök till, till fysiska attacker och så. Och jag har haft ett antal nära vänner som har blivit svårt att misshandla på olika sätt. I det här sammanhanget, att polisen går ut och, och, och regeringen går ut och hela etablissemanget går ut och pratar om näthat. Hur känns det egentligen? Nej, det är, det är ju precis som hela den politiska debatten i Sverige. Det är väldigt skivt och väldigt enökt. Jag tycker också att det är ett problem att det, att det finns äh, nätat som, kom, som kommer från invandskritiskt håll. Och jag tycker det är värtligt att de här människorna inte förstår att de bara skadar äh, hela den invandskritiska rörelsen genom att uttrycka sig som de gör. Men samtidigt så tanke på hur, hur stort och det hatet är från, från vänsterhåll äh, och hur nära förknippat det också är med, med, faktisk, med faktiska fysiska attacker så är det väldigt, väldigt märkligt och bekymnesamt att, att man inte lägger något fokus på den sidan överhuvudtaget. Att man inte granskar till exempel kopplingarna mellan extremvänstern och den etablerade vänstern och att man inte lägger krut på att hänga ut personer från vänsterkanten som, som ägnar våld och, och hat på olika sätt. Det, det är väldigt, väldigt märkligt. Vi har avslöjat att det finns kontakter, täta kontakter mellan Socialdemokratiska partiet och eh, AFA eh, och, mm. och eh, extrema våldsvänstegrupper. Är det någonting som man märker eller hur hemligt är det i, i riksdagen? För mig är det ju, är det ju så ingen nyhet att. Eh... Det finns en grupp individer som rör sig mellan olika sfärer inom vänster där även folkrörelsen, som ABF och andra spelar en viss roll. Jag har tagit upp det i flera tillfällen och även jag har skrivit debattartiklar och på andra sätt försökt belysa de här kopplingarna som finns mellan både, framförallt för undersidan vänster, SSU och, och den våldsverkande autonoma vänster. Det har funnits väldigt länge och tyvärr så forts, fortsätter man att man kan, man kan fortfarande ha gemensamma demonstrationer och manifestationer och skriva under gemensamma plattformar och samarbeta och ha gemensam verksamhet helt öppet utan att det egentligen göras överhuvudtaget. och det tycker jag är oerhört synnerligt svenskarna är ett litet folk bara några promille av jordens befolkning vad kan ni göra för att öka nativiteten bland svenska kvinnor och män? Eh, I eh, huvud så har eh, familjelivets eh, världen eh, på något vis dragits i smutsen under de senaste decennierna det är uppfattas inte som som så fint och så var längre och det är inte så många så, det, det som hyllas är oftast liksom det ungdomliga singellivet och karriär och, och sådana saker och barn och familj har inte så hög status längre som man hade för några decennier sen och det tror jag är en del av problematiken sen så vet det verkar också som att någonstans att det, det är ofrånkommigt eh, att med välståndet stiger och så, så sjunker också i nativiteten. Vi ser det i hela världen i många olika kulturkrepsar. De enda länderna som lyckas uppåtthålla en relativ nativitet är länder som är färgade av, av en väldigt stark religiositet på olika sätt och det tror jag inte är någonting man kan, kan vara så kan eller bara försöka påverka på politisk nivå. Men sen handlar det om att försöka från vår sida då stötta familjerna i landet att det ska vara enkelt att få barn, att man ska ha fått starkt stöd från samhället, men samtidigt också en stor valfrihet. Jag tycker att det är, det är vansinne som, som man har på från staten nu, att gå in och detaljstyra familjen i liv, när man ska införa kvoter på vilken förälder som ska vara hemma och vilken period och, och sådana saker. Jag tycker det är så att vänsterregeringen nu planerar och dra in vårdnadsbidraget och göra det. Minska valfriheten ytterligare när det gäller familjepolitiken. Så det, det finns ju en del saker man kan göra, men jag är tveksam till om vi kan göra från politiskt håll och spela någon avgörande roll när det gäller naturlighetsutvecklingen. Skulle man kunna tänka sig att eh, höja barnbidrag? Ja, eh, det kan man göra. Man kan på olika sätt eh, skapa ekonomiskt incitament för att, att det ska vara så enkelt och, och, och snabbt som möjligt att, att skaffa barn. Eh, jag tror också att vi skulle behöva ha en en mer djupgående diskussion kring eh, filosofiska frågor som när livet uppstår och eh, att vi skulle behöva problematisera de väldigt höga aborttalen i landet eh, mer än vad vi har gjort. Eh, där skiljer Sverige också ut i de allra flesta västerländska länder så finns det en ganska levande eh, debatt kring abort som gör att eh, ingen människor i tidigt skede får möjlighet att tänka efter och fundera på vad man själv står vad man själv tycker. I Sverige så är det nästan en icke-fråga som först dyker upp när man står inför en situation där man har eh, där det räknas att som man oönska grejer. Det kan vara en väldigt pressad situation med ett kort tidsintervall. Jag tror att man skulle, med ramen för till exempel sex- och samlevnadsundervisning i skolan, skulle kunna lägga mer fokus på att diskutera den typen av filosofiska frågor. Också givetvis att, att lägga mer fokus på, på eh, relationer och samlevnad inom och i skolan kanske lite mindre fokus på eh, fostplantning hos organens funktion och olika samband. och annat. Anser Sverigedemokraterna att det finns ett svenskt folk? Ja, sen så är definitionen av folk eh, är ju inte någonting som är givet. Så, så vår definition av folk det svenska folket är ju Uh, en grupp individer som som har en svensk identitet som de uh, känner sig till lever och med en, en svensk kultur med en historiska rötter som talar svenska och som är varje uh, år Sverige som står. Vi har Det inte något genetisk, biologisk, etnisk definition av folk Vi har ju ändå en en uh en storleksmässigt sett en befolkning nu i Sverige som ungefär i runda slänga det är lite svårt att veta men runt 40% procent har ju en icke-svensk bakgrund och många av de här är då första generationens invandrare och har kommit hit ganska nyligen eh, om man tänker sig att man har en integration eller assimilationspolitik där människor blandas då finns ju inte svenska folket kvar om en generation. Hur kan man driva en, en assimilationspolitik när, det, när konsekvensen är så? Ja, det, det går på hur man definierar folk. Eh, ja, det är möjligt att eh, en situation där den absolut övervägande majoriteten i landet delar identitet språk och kulturen. Det det som jag tycker är viktigt. Så att, så att en S Somalier som kommer hit och eh, då upptar en, en svensk identitet eh, beter sig på ett svenskt sätt, han, han kan bli svensk? Ja, så som, så som vi ser på svenskhet och folkbegreppet. Så. Men blir inte det konstigt i, i samband med den här lagen om hets mot folkgrupp? Eftersom han då fortfarande kan anses sig ha blivit bli utsatt för hets mot folkgrupp? Och vi tycker att man ska försöka att inte göra skillnad på, på svenska medborgare i så högsträckning som möjligt att alla ska vara lika inför lagen. Och dagens eh, lagstiftning eh, på flera områden, bland annat när det gäller HMS, är ju skev eh, i den bemärkelsen. Och där, där har ju ett eh, problem med det att de, de använder olika definitioner av folk samtidigt. Eh, vilket blir problematiskt. Å ena sidan så säger man att, att alla är svenska bara genom det faktum att man råkar befinna sig inom den svenska statens territorium eller har ett papper där det står att man är svensk. Eh, å andra sidan så ska man då kunna åberopa på en annan nationalitet eh, när man känner sig diskriminerad eh, och, och få särrättigheter på basis av det. Eh, och det, det tycker jag blir problematiskt. Man får bestämma sig någonstans för hur man, hur man ser på det. Våran definition är ganska klar. Nio av tio av de som kommer till Sverige och söker asyl och saknar pass. Och, eh, sen har vi då på Granskning Sverige visat hur eh, polisen bara struntar i detta. Eh, juristerna struntar i det, politikerna struntar i det. Det är alltså helt okej okay att begå utkundsförfalskning och eh, bidragsbedrägeri. Eh, vad kan Sverigedemokraterna, när ni kommer till makten... –göra åt detta ofantliga bedrägeri? Det är, det är väldigt allvarligt av flera olika skäl. Inte minst när det gäller svärdhetspolitiska aspekter. Vi har, vi, vi har på olika sätt att uppmärkt sammanhangat problemet i åtminstone ett decennium. Vi har lagt förslag i riksdagen om, om självlagstiftning på olika sätt– att det inte ska vara möjligt att, att kunna ta ut så, så många pass eh, som man gör idag att det ska finnas här ut ett tag för det. Vi, vi också av åsikten att eh, i princip så bör man inte kunna få upphållstillstånd här om man inte har någon som har dokumentation som, som visar vem man är vi måste kunna veta vilka det är som vi bryr asyl till vi måste kunna veta om det är, är böjtlarna från ISIS eller ISIS-offer som kommer hit och söker asyl, det vet vi inte idag vi har, vi har sett flera rapporter och uppskattningar från Säkerhetspolisen som talar för att vi har tusentals krigsfrågor i det här landet och, och det är klart en jättestor säkerhetsrisk. Kan ni tänka er att riva upp och eh, utvisa människor som har kommit till Sverige med och eh, angett bedräglig, bedrägliga uppgifter och eh, tillskansat sig saker som de inte har rätt till? Ja, det är alltid varit ha uppfattningen att, att uh, har man fått oss på falska grunder, till exempel genom att ljuga om sin identitet uh, och om sina skyddsskäl, och då ska man kunna bli både med både upphållstillstånd och även medborgarskap. Okej okay, Mattias, uh, jättebra. Jag tackar för att du ställer upp i granskningssverige. Ja, tack själv.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 vilka raser kan bli utsatt för rasism? Om det inte finns några raser, hur kan man bli dömd för att se ner på något som inte finns? Vad betyder egentligen ordet rasism? Gränsning Sverige ställer frågorna till några av Sveriges viktigaste politiker. Men ras det finns ju inga raser enligt vetenskapen. Men hur kan det då? Vilken ras är då utsatt för rasism? Ja. ja. men du vet ju liksom vi lika väl som jag vad, vad vi menar med det. Rasism. Ordet i sig är en inkonsekvent paradox. Detta ger toppolitikerna problem när de tvingas svara på frågan vad som menas med rasism. Gränsning Sverige kan avslöja hur Lars Åhly tvingas ljuga för att klara av frågan. Alltså, det finns ju en språklig benämning i nationaleringspolitiken och då talar man ju i första hand om Men även där så finns det en fortsättning när man säger att rasism även kan vara ett begrepp för andra föreställningar som driver mot människor värde, till exempel att människor med olika religioner inte har samma rätt och så. Där. Granskning Sverige undersöker vilka som utnyttjar rasismen för att driva andra frågor, och vilka som inte får lov att vara anti-rasister. Vilka är egentligen rasister i Sverige? Granskning Sverige går igenom och analyserar politikerna och forskarnas svar på frågan. Märkligt nog tar sig hela frågan en helt oväntad vändning. Du lyssnar på Granskning Sverige. Jag heter Maria Johansson. Är vi människor ett resultat av arv eller miljö? Sanningen ligger någonstans i mitten, men ingen kommer förmodligen någonsin att kunna avgöra hur mycket vi har med oss i våra gener och hur mycket som social påverkan. Varför lyckas människor med olika hudfärg på olika sätt? Finns det biologiska raser som ger människan olika egenskaper och förutsättningar? Eller är det bara färg på ytan och istället de yttre faktorerna i omgivningen som är avgörande? På 1930-talet gjorde några europeiska ledare politik av frågan. Å ena sidan Tysklands Hitler som trodde på det biologiska arvetsvikt och å andra sidan Sovjet-Stalin- som helt förkastade biologins påverkan. Enligt Josef Stalin föddes alla lika som tomma blad. Att barn liknar sina föräldrar skulle bero på att de har tittat på sina föräldrar. Teorin kallades för dialektisk genetik. <skratt> Efter andra världskriget beslutade FN-organet UNESCO i samråd med Stalings forskare att man skulle avskaffa rasbegreppet. Trots att alla kunde se olikheterna bestämdes nu att alla föds lika, som tomma blad och det finns inga skillnader mellan de olika människoraserna. I samma ögonblick som dessa forskare kom fram till att det inte finns några raser Borde även rasismen försvunnit? Naturligtvis kan ingen se ner på en annan ras om det inte finns några raser. Ändå har makthavare använt ordet rasism flitigt. Det det. Hur har våra svenska makthavare definierat ordet rasism? Vi ringer till Miljöpartiets grundare och tidigare partiledare- och frågar Men ras, det finns ju inga raser enligt vetenskapen Men hur kan det då vilken ras blir då utsatt för rasism? Ja Ja men du vet ju liksom lika väl som jag vad, vad vi menar med, med rasism att vi säger att att vissa har en, en lägre status än andra och så vidare. Eh, ja. Vad betyder då rasism? Om man sammanfattar de stora lexikonens förklaring innebär rasism att man delar upp människor i olika raser och anser att de olika raserna har olika egenskaper och värde. En annan person som vigt sitt liv åt kampen mot rasism är Bengt Westerberg, tidigare folkpartiledare och lagstiftare. Bengt Westerberg ger ett tvetydigt svar på frågan om det finns någon rasism. Ras, vad, vad innebär begreppet? Finns det några raser egentligen? Nej. Nu numera är vetenskapsmännen helt överens om att det inte finns så att efter andra världskrig kan man säga att rasismen som biologiskt begrepp det är avskaffat, människan är inte indelad i raser utan det finns bara en en art och det är homosapien sapiens och alla har vi vårt ursprung i Afrika så, så du menar att det finns ingen rasism? Ja det är en annan sak det är en föreställning om att det skulle finnas raser det finns ju människor som har en sån föreställning att att det finns, men, men det finns ingen vetenskaplig grund för den inställningen. Ras är en social konstruktion och har inget med biologi att göra. Detta teoretiskt invecklade resonemang ligger nära den stalinistiska dialektiska genetikens idéer. Bengt Westerberg som i sin ungdom var med i den kommunistiska FNL-rörelsen kan inte förstå att rasism är ett komplicerat begrepp. Men, men är det inte, finns det inte ett dilemma i att använda ordet rasism? Att man på det sättet eh, legitimerar att det faktiskt finns raser? Ja, men jag vet inte, det, är, det är väl ingen som har använt... Rasismen kan vara en företeelse. som du ska beskriva att det, finns, att det finns människor som har den uppfattningen då kan man ju tala om att de människorna är rasister och har en rasistisk uppfattning. Men det innebär inte att man accepterar den uppfattningen. Ja, men man använder ju ändå ett ovetenskapligt begrepp som du säger när man pratar om raser. För det finns ju inga raser. Då borde Nej. inte rasist kunna finnas heller egentligen. Då blir det en legitimering av ett ovetenskapligt synsätt när man pratar om ras. Det tycker jag inte. Håller jag håller inte med om. Lagen om hets mot folkgrupp dömer människor som uttrycker sig rasistiskt. I Sverige kan man alltså bli dömd till två års fängelse för att ha inbillat sig att något finns som inte finns. En annan politiker, före detta vänsterpartiledaren Lars Åly, tycker att begreppet ska tolkas så här. Alltså, det finns ju en språklig i nationaler och då talar man i första hand Även där så finns det en fortsättning där man säger att rasism även kan vara ett begrepp för andra föreställningar som strider mot människors lika värde. Till exempel att människor med olika religioner inte har samma rätt. Och, så där. Eh, och, och, och gränsen mellan förändringsjämtighet och rasism är inte alltid klar. Och så där. Antingen ljuger Lars Åhly, eller så blandar han ihop Nationalencyklopedins förklaring med perifera RFSLs förklaring av rasism. RFSL menar att rasism kan ha olika grunder, där till exempel hudfärg, trosuppfattning, etnisk härkomst, kultur, språk, geografisk hemvist etc. spelar roll för rasistiska uttryck. Lars Åhly igen. Men alltså, anser man, om man använder begreppet rasism, anser man att det finns raser då? Nej, inte nödvändigtvis, men att det finns olika etniciteter som är, så det, det, det är svårt att ifrågasätta. Etnoism skulle alltså vara den rätta benämningen på det som felaktigt kallas rasism. Antirasismens stora dilemma blir alltså att om det inte finns några raser, då kan man se alla människor som individer, vilket är målet. Men då kan ingen människa anses sig diskriminerad på grund av ras, eftersom det inte finns några raser. Om man däremot tror att det finns raser, så kan man hävda både diskriminering och rasism. Samtidigt har man då delat upp människor i fack, vilket man som antirasist är emot- på senare tid har bland annat Tobias Hybinett, forskare på mångkulturellt center och utredare åt regeringen, börjat diskutera vad begreppet rasism är och vilka som är rasister. För Tobias är det inte bara små grupper som är rasister. Hallå, det här. Hej. De här grupperna, de lever ju på ett samhälle som finns omkring dem. För det är inte bara de som utdefinierar vissa grupper i Sverige som att de inte är svenska. Det de, de deltar hela samhället i. De lever att säga på någonting som redan finns. För det är ganska hemskt när man inser det. Tobias Hubinett hävdar att vi naturligtvis måste återinföra begreppet ras för att förstå varför vissa personer är diskriminerade i Sverige. Man måste förstå. Hur rasifierade kroppar särbehandlas för att man ska förstå diskriminering. Tobias Hubernett var med och startade tidskriften Expo. För Expo innebär syss att man anser att den ariska rasen är överlägsen andra raser. Finns det någon som själv anser sig vara rasist och att den ariska rasen är överlägsen? Som jag sa förut, tack, En ung tjej klädd i bomberjacka och kängor Symbolen för skinnhetsrörelsen På början av 90-talet Under den period som ofta beskrivs som mest rasistisk i Sveriges historia Förmodligen skulle många kalla henne rasist Själv ansåg hon sig inte vara rasist Finns det någon som anser sig vara rasistisk idag? Vi ringer svenska motståndsrörelsen Själva orsaken till de senaste antirasistdemonstrationerna kallar de sig själva för rasister Presstalesmannen Per Öberg svarar så här Anses svenska motståndsrörelsen själva att ni är rasister? Eh, nej Det finns ju säkert undantag det skulle jag kunna tänka mig men generellt sett så är det ju nej Om inte ens Svenska motståndsrörelsen, med reservation för eventuella undantag inom rörelsen, definierar sig själva som rasister. Vem är då rasist? Få ord är så negativt laddade som ordet rasism. Detta har politiska krafter på vänsterkanten utnyttjat mycket skickligt. Kärtorp utanför Stockholm i december 2013 Högerextrema svenska motståndsrörelsen Gör en illegal motdemonstration Mot en demonstration anordnad av bland annat Rättvisepartiet, Socialisterna och antifascistisk aktion Dessa extrema våldsgrupper På varsin sida, den politiska mitten Har länge legat i fejd med varandra Polisen är kraftigt underbemannad och sammandrabbningen kan inte undvikas. Förutom att 20 poliser blir skadade blir även en person från svenska motståndsrörelsen knivhuggen i ryggen ett flertal gånger av en antirasist. Trots detta går stockholmarna man ur huset för att stödja den vänsterextremistiska demonstrationen som veckan efter är full av rasism mot så kallade svännar. Varför blev det inte en demonstration mot till exempel kommunism, nazism och våld i Kärrtorp? Förklaringen ligger i varumärket rasism. Inget ord har så dåligt varumärke som rasism. Kampen mot rasism samlar alla politiska krafter under samma fana. Den förenar islamister och religionshatande marxister. Den förenar nyliberala med de mest extrema stadskommunistiska krafterna, så kallade betongblattar kan förenas med segregerade kaffelattesvänner. Alla vill vara med. Ingen vill hamna utanför. Även Sverigedemokraterna har noll tolerans mot rasism. Men de exkluderas ofta från den antirasistiska familjen. Sverige! Demokrat! Snälla byt namn för varken demokrat eller Sverige passar dig. Du bör passa dig. Du är inte till för att krossas. Du bara bleach på pappret. Jag är gummi. Sådana som dig tar jag med en nippa salt och behandlar dig som om du vore på låtsas. Här. Sverige är demokrat. Vilka är då rasister? Enligt Tobias Hybinett är ju hela det svenska samhället genomsyrat av rasism. Kan ett samhälle som genomsyras av en antirasistisk norm är själva verket vara rasistisk? Kanske kan man förstå Tobias Hybernets inställning. Tobias adopterades från Korea på 1970-talet, helt utan kontakt med sina biologiska föräldrar och med en adoptivmamma som ansåg sig vara en god, hjälpsam människa. Att hjälpa inte det också att förtrycka... Jo men det är ett överläge hela tiden eh, Annars kan man inte hjälpa någon Och i det här fallet är det ett extremt överläge Vuxna gentemot barn då Adoptivföräldrar De personer som själva ser sig som mest toleranta Och goda människor De som inte har några fördomar De som hjälper barn Som har det svårt i tredje världen De som symboliserar antirasism Är det själva verket de som upprätthåller en rasistisk syn- på de vita, ariska människornas överlägsenhet. Är det så du menar? Ja, Det är en form av rasism att liksom... Ja, eller det är ju, det går ju inte riktigt att komma runt det där. För att vi är ju alla också del i den föreställningen- att, att hjälpa liksom bara är bra- så det enda sättet att komma åt- är väl just att påpeka- maktobalansen som det heter då. Att den ena hjälper- och den andra tar emot hjälp. Och att hjälpen också kan vara villkorad. Den är inte- utan villkor. För Tobias Hybinett- är moderna adoptioner- och handel med barn- att likna med den transatlantiska- slavhandeln. Kan det vara så- att människor från tredje världen idag utnyttjas för att bekräfta vita ariska människors känslomässiga syn på sig själva som överlägsna? Vi frågar Tobias igen. Det är nästan ett värre förtryck att säga att du är underlägsen på grund av din hudfärg. Och nästa dimension är på något sätt att man säger att jag är så överlägsen gentemot dig så att jag har jag kan hjälpa dig. Ja visst. Jag tycker, ja, men visst det är det så. Det blir ännu en nivå på det. Det blir ännu mer sofistikerat. Och ännu svårare att eh, motargumentera. Mot. Ännu svårare att bekämpa. Ja. Svenska nationalister är idag etnopluralister. Det innebär att alla raser är lika mycket värda och folk har rätt till sitt eget land oavsett om det är kurd, same eller svensk. De delar inte in raser i en över- och underordning. Därmed är de inte rasister. Finns det en överlägsen arisk ras som Expo påstår? Kanske hittar man denna ariska ras när man träffar biståndsarbetare adoptivföräldrar, journalister och politiker. Kanske är det de som på ett sofistikerat sätt driver på myten om den ariska rasens överlägsenhet. En överlägsenhet som är så stor gentemot andra raser att man till och med kan hjälpa dem. Mm. Du har lyssnat på Granskning Sverige. Med mig, Maria Johansson. Alltså? Ja, hej. Det var Johan Andersson här i Granskens Sverige. Hej. Ja, jag fick ett mail svar där, där. Du skrev att det handlade om opinionsbildning och inte nyheter. Nej, du sa ju att du undrar varför vi inte hade rapporterat hela avslöjanden. Mm. Och då säger jag att det inte det är avslöjanden utan opinionsbildning. Det jag hörde det jag inte in och lyssnade på. Men, men jag bara tänker på, det finns ju några avslöjande som ändå är... Till exempel att både åklagare och polis i Sverige anser inte att... Saker som svenska medborgare får sex års fängelse för är ett brott om man gör det som asylsökare. För att man har lite mer rättigheter. Det är klart att det är en nyhet. Men poliser, du säger poliser rent allmänt. Om du inte gör en enskild polis som säger så, så är det knappast att polisen har den uppfattningen. Nej, okej. Okay. Polisen som myndighet. Visst, men, men då har jag ändå pratat med eh, före detta justitieministern Thomas Bodström. Han anser inte att det är ett brott. Jag har pratat med jurister så att det ligger ju inte på den nivån att jag har pratat med någon enskild åsikt utan det här är ju hela, hela vägen upp till högsta politiska eh, ord. Men Thomas Bultröm är inte längre justitieminister. Nej visst, men jag har ju pratat med Beatrice Ask också då. Och det har ju varit ja, jag har fått ett svar på men jag tycker alltså att det jag har lyssnat på här det är inte nyheter och därför har vi inte gått på det För vi kan ju knappast gå på allting som ja, alla andra gör. Men, men det finns förstår. en annan nyhet här. Men det är mitt svar. Ja, vi har en annan ja. nyhet här. Saru eh, ska nu bli 116 år och eh, jag har då ringt och kontrollerat hennes ålder någonting som varken Skatteverket eller Pensionsmyndigheten har lyckats få fram och lyckats få fram att hon är 77 år att hon har fått 23 års pension genom att lämna falska uppgifter det är klart att det är en nyhet Det är ett mm, Jag hör att du säger att du tycker det Ja, du hör att jag säger det men det är klart att det är en nyhet mm, Jag hör att du säger det Eller att Margot Wallström hånskrattar åt att FN har utsett Sverige som tvåa i världen vad det gäller att anmäla våldtäkter Det är också en nyhet eller att Birgitta Dahl anser att svenska nationalsångens andemening är att vi ska döda alla svarta. Eller att vi har, vi har, vi har eh, avslöjat att Socialdemokraterna har kontakt med antifascistisk aktion. Vi har avslöjat att Expressen hotar sig in hos folk när de gjorde sitt, eh, när de gjorde sin sån här granskningar, Sverigedemokraterna. Och då då du har du dratt en massa exempel ja. där det finns folk som anser saker och där det, är, det är inte det är inte tillräcklig grund för att vi ska kunna publicera något sånt. Men då får jag bara fråga, vad håller SVT på mig? Jag bara roar med mig med att läsa lite på dagens sida. Där är en nyhet om en kvinna i slöja. Hon pendlar mellan två världar. De frågar mig om jag sover med slöjan på. Är det en nyhet eller är det opinionsbildning? Ja, det, är inte det är en nyhet mm. Så ska sexismen i spelvärlden stoppas Är det en nyhet Eller är det opinionsbildning Det har varit en jättestor fråga Under flera eh, månader Frågan om sexismen i spelvärlden Hur, hur spelvärlden ser ut Och hur, de, hur man framställer olika, Framförallt kvinnor där. Eh, en nyhet om att det hade stått På en tvättlapp det står idag också. Låt din kvinna tvätta. Och det har blivit en storm på sociala medier. och då storm på sociala medier? Det blir ju storm på sociala medier kring att ni förfalskade det här med historien om Ibere. Och att Hasse Karlsson då i Malmö som varit före detta ordförande i KPMLR satt och hittade på nyheter om diskriminering. Det är klart att det är en nyhet. Jag har svarat dig nu om varför vi inte har uppmärksammat det som ni jo, har men, i årskränka. Ni, ni och det var, din, då var ju... din fråga igår. Du ringde mig och frågade varför vi inte har uppmärksammat det. Jag har lyssnat på en del och jag har svarat dig. Du får, du får nöja dig med det nu. Jo, men det, det som är min fråga idag det är att anser du att de här nyheterna som jag läste upp som var otroligt, om vi ska se det objektivt nu och inte bara ha några politiska glasögon på... Mm. Att vårat regeringsparti samarbetar med våldsvänstern, det är klart att det har ett större nyhetsvärde. Det, det, det skulle vi kunna fråga vem som helst i Sverige så skulle folk kunna få bedöma att det har ett större nyhetsvärde än tvättlappar. Och. Får jag, varför gör ni en ja, annan nyhetsvärde? Jag, jag, tänker, jag tänker inte gå in i någon debatt med dig om de här frågorna. Men då får jag bara fråga dig, är, du menar att SVT aldrig bildar opinion? jag svarar faktiskt inte mer på detta nu jag har svarat dig vad jag anser om det att vi inte har rapporterat om era nyheter men, men ni har ju en det var det som var din fråga Nej, jag anser att vi är ett nyhetsmedium att vi inte har opinionsbilder och vi håller inte på att säga att, att ja, det här är ett gäng kulturmarxister det här är kommunister det här är olika typer av massinvandringsförespråkare det är begrepp som är opinionsbildande okay. begrepp inte nyhetsförmedling men, men, men då nu, får jag bara jag på tar du månader. avstånd från du, kommunism Då får, du faktiskt, du, du, får du, från, du faktiskt vara nöjd tar du avstånd från kommunism ja. nej jag säger bara att ni, ni har exempelvis berättat att månade farin det, det. det har vi Och inte det, sagt det, jo, det, stod, det hörde jag i årskunnika nej och det opinionsbildning. Nej, det har vi inte sagt. Men du, nu, nu, nu, nu har jag du? Du har inte sagt. Jag, jag ljuger inte. Jo, vi har sagt kulturmarxister, eh, kommunister i samma mening. Och sen har vi radat upp ett antal namn. Det var inte specifikt att mm -hmm. Mona Salin Men det var, var inte kommunist. meningen att koppla ihop det med Mona Salin och de dåna här. Då jo, nej, men, men Alexandra Pascalid är ju uttalad kommunist. Ja, men du, du, jag har svarat nu men, på dina frågor. Men tar frågor. du avstånd från kommunism? Men du, hör du vad jag säger nu? Nu ja, har jag är svarat så så? på dina alltså, frågor. Alltså nu har jag mördat 80 miljoner människor. Det kan väl inte vara så svårt. Det måste ju svenska folket kunna få reda på om ni tar avstånd från kommunism. Men till regeringskansliet? jag är mitt namn är Johan. Jag söker eh, den som är presssekreterare för Stefan Löfven. Mm, till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 Jag tror, jag vet inte om man, Nej, jag skulle inte säga Att alla samer är rasistiska Eller att, att sametinget är en rasistisk institution Men varför kommer du inte. och jag rösta I sametinget då? Vill, varför vill du gärna rösta i sametinget? Det är det viktigt för dig? Du och, och Björn Söder och andra har ju naturligtvis Helt rätt att sitta och ha något litet ting Där bara Skånaborgar eller folk som är svagade eller blonda Eller etnisk svenska Enligt er en definition det har ju ni full, full rätt att göra Och det är inte rasistiskt om En förening med bara blonda eh, Förlåt Det är inte rasistiskt om jag startar en förening det, be det, behöver det, det behöver det naturligtvis Inte, inte vara per definition nej men, men vad är då problemet med Björn Söder? Han pratar ju om olika... Problemet med, Sver med Sverigedemokraternas syn på vad som innebär att vara svensk som är också knutet till rättigheter och skyldigheter i deras politik mm. eh, är ju att, att det är ett begrepp som är föråldrat. Då. Tillhör alla eh, människor som har svenska pass till svenska folket? Ja, naturligtvis. Hur kan det då finnas ett mot folkgrupp? Vad sa du? Hur kan det då finnas ja. ett mot folkgrupp, mot svenska medborgare?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 Man måste, man måste naturligtvis, vi har ju, yt vi har ju en yttrandefrihet. Men finns det ett svenskt folk? Ja visst, men har vi. Mm. Så det är det är svenskt folk. Det en somalien som kommer inte till det svenska folket. Ja absolut. Varför ska vi då integration? Men nu har jag verkligen inte tid att debattera den tillhör... debattera och att debatterar får du gå med in i en ja. debattklubb. Jag, förstår. jag försöker bara förstå hur du tänker. Jag skiter i om du förstår hur jag tänker för jag har ett jobb på sköta. Har det gott att gå med in i en Vänta här. lite. Hej, hej. Hallå, är ja, hej. Mitt namn är Johan. Och jag har en fråga angående äh, My Vingren som är anställd som praktikant hos er. här Känner du till det? Ja, absolut, det jag tror med hennes vad man nu kan säga chef är jag är så. Jag undrar ja. lite bara hur, hur My då kom in i på Sveriges Radio på vilket sätt kom hon in för det här är ju ganska kontroversiell organisation som hon kommer ifrån Ja just det Hon, hon sökte praktikplats och bedömde sig utifrån sina och fick. Men det här är ju ja, är otroligt är kontroversiellt med denna och är det verkligen lämpligt att ha så demokratiskt tveksamma individer i en kanal som säger sig vara politiskt oberoende? Det finns ju massor med olika människor på Sveriges Radio. Som, du vet, det finns folk som boblar och det finns folk som är politiskt aktiva på olika sätt. Men om man gör det i sin roll som Sveriges Radio så kommer ju företaget att markera. Om du har sådana tendenser i publiket, men har du sett något sånt? så är det jätteviktigt. Ser du att hon använder sin position på Sveriges Radio på något sätt som, som är kräckligt? Alltså researchgruppen har ju sagt kallat sig själva för Sveriges Stasi. De har, de har erkänt att de har kontakter med antifascistiska aktioner och revolutionära fronten som då utsätter politiska motståndare för, för våld och hot och som av eh, på listas som en säkerhetsrisk för Sverige. Eh, Mattias Våg då är ju dömd och eh, grundare av antifascistiska Stoppa Stopp ett tag, Johan Andersson. Jag måste säga att jag gillar inte det, det sätt att formulera dig, därför att i dina frågor så hör jag att du sa, du får jag köper inte det. Okay. Men du, du jämförde hennes politiska engage eller hennes engagemang i researchgruppen med människor som spelar bowling och... Skriver du det som liksom ett litet... Jag försöker du citera mig på det? För det har jag inte sagt. Okej, okay, men du sa att det finns många människor som har olika intressen när jag frågade om... om ni... Det finns väldigt många människor på Sveriges Radio. De har väldigt många olika intressen. Mm. Och äh, de är säkert många av dem också politiskt engagerade. Mm det är fullt tillåtet om mm. man däremot blandar ihop det med sin journalistik mm. alltså det som är min fråga är det så att Mie Wiengren inte längre har någonting med researchgruppen att göra när hon tog anställning eller när hon fick praktikplats hos er men du det, varför, varför säger du så hur kan du formulera frågan på det sättet jag vet inte om hon bovlar jag vet inte vad hon sysslar med vilka politiska organisationer någon av de, de 1600 anställda på Sveriges Radio är medlem i. Ja, men, men det jag men, håller reda på är om de, om de blandar ihop det med sin gärning som journalist på Sveriges Radio. Ja, och det är just det jag frågar. Blandar hon ihop sin gärning med Sveriges Radio och Researchgruppen? Alltså, kan ni tänka er att anlita Researchgruppen för att eh, gräva? Absolut! Jag är beredd att prata med Gud och hela världen om de har informationer som är sanna och relevanta för våra lyssnare. Vad menar du med sann för era ja, lyssnare? Ja, Så alltså, du menar objektivt sann? Nej men om, om, om, om informationen kan, kan bekräftas vara korrekt mm. och den är relevant då är vi intresserade av information oavsett var den kommer ifrån. Jag har pratat med många konstiga intressen eh, under, min dag som, under mina ja. dagar som journalist, mina år som journalist och det journalist. Det är ju ingen motsättning att den mm. att, att en grupp mm. Prata prat och, och ta in en person som praktikant alltså, Skulle du kunna tänka dig att ta en person från svenska motståndsrörelsen som praktikant från Sveriges Det är en hypotetisk fråga som jag får ta ställning till den dagen jag ser den personen och ser vad den har för kvalifikationer Men, men tar du avstånd från nazism? Skulle jag med jag undanber mig den typen av frågor har du fler frågor? tar du avstånd från kommunism? jag undanber mig den typen av insinuationer då, jag sitter inte du här du samarbetar med, med en person som, som kommer från en organisation som kallar sig själv för Sveriges Stasi och du kan inte berätta om du tar avstånd från historiens värsta massmördare signaler? Du, insinuera inte. Koppla inte ihop mig med några passmål. Det är det flera som har ja, försökt. Vi tar en öka avstånd från De har mördat 80 Acham. miljoner människor. Åtta somalier lurade in en svensk kvinna-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 jag vet, menar, du ska man skriva om det är brott? Att, att, är, det, är det relevant att skriva att, att, ja, det är att... folk är från otala, eller om de är från där och ja. säga att det är akta från mottala brott. Ja, det skulle man kunna göra. Om det, om det skulle vara så att det alltid är, är... mot de pressetiska reglerna. Man ska inte hetsa mot. Det är så är det enligt de här pressetiska ja. reglerna. Okay, så... Richard Ashberg är en förmögen man på grund av arbetet från sin farfar, som var kommunistisk bankir och illegalt tvättade Stalins stulna guld i Sverige.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 Svenska ja, men det strider, in, det strid, strider inte mot det som är det, det står ju att man inte ska anger det om det inte är relevant. Men det gör inte det. Tack för ditt samtal. hejdå. Vi ringer även till Expressen som uppenbarligen överösts med mig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 Att... jag vet inte vad mitt ansvar är att, att varna kvinnor för somaliska män nej det ansvaret har inte vi vi har, så nästa för gång, nästa vi har gång... ansvar för att berätta om händelser som har ett intresse så nästa gång en, en kvinna utsätts för en, en våldtäkt av nordafrikanska män då, då känner du inget ansvar jag förstår inte vad är mitt ansvar ja, du hade kunnat varna svenska kvinnor för att utsätta sig för den jag kommer inte komma någonstans i den här diskussionen här ja. jag kan bara berätta hur vi resonerar i, rent publicistiskt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 Nej, just nu är det eftersom du blev kopplad till mig. Men när kan jag ringa jag inte... igen? När är, direkt... när är han på plats? Vi får svaret att vi kan ringa tillbaka om en halvtimme. Här följer en uppvisning ur useltransparens som svensk media uppvisar gång efter gång. Nämligen Johan. Jag söker Lotta Kramne. Hon är på näthus nu. Uh, vad, vad gäller för Jo, uh, jag ringde förut angående det här med...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 Ja, men du kan, alltså jag kan tyvärr inte koppla det någonstans. Så det går inte. Äh, va, va, va, va, vad säger du nu? Du kan ja, inte koppla det, mig ja, någonstans? Nej, jag kan inte. Eller jag kan koppla det, jag kan koppla det till mm. relationen. så Tack. Om du vill prata med någon där. Gör det. Men det kommer inte hjälpa dig. hjälp? Vad, vad är mitt alternativ alltså? Många hävdar att kommunistiska Aftonbladet och Kulturmarxistiska Expressen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 Det här var några av äh, Granskning Sveriges filmer som finns på deras YouTube-kanal. Jag har rensat lite hårddiskar här på B men det var bara några av de här. Äh, vi streamar alltså från B-datorn och, och mikrofon nummer två här. Oh, Hej, jag drog ut en telefonledning där. Okej, äh, kan vi se. Så jag försöker nu det hemma, Det blir det sommartid också här. så. den 19 mars. 19, 39 och 10. Jaha. År 2015. 19, 39 och 20. Ninton, 39 och 30. Normaltid. 19, 39 och 40. 19, 39 och 50. 19, 40 och 0. Ja, där har vi föröker nu. Och glöm inte att ställa om klockorna heller. Det här är väl en massa klockor här, men det får jag ta vart efter. Uh, det blir alltså en timme framåt där. Vi går över till sommartid. Och då, idag var det en solig dag. Långsjötan, enstaka dagar. Plus nio. Andra dagar är det betydligt kallare. Och... Uh, på klart.se så stod det två dagar med nederbörd, Snö blandat och sen framåt är det väl tämligen kyligt väder Faktiskt. När jag eh, i början på, ve på, ve på veckan eh, gick uppåt här så såg jag ju flockar med svanar och två toppsviper, svanungar också. Svanorna drar väl vidare, men toppsviperna brukar vara här. Sen kommer ju ladesvalor och så vidare. Det var ju en sväng i alla fall, det kanske blev 80 km. Men... Eh, någon riktig vårvärme är det ju inte. Så det blir alltså en övergång till eh, sommartid här i Sverige. Och vi går snart in i april månad också. Sverigekanalen.com har ju passerat eh, 37 000 besökare. Och det är från olika länder, och ett av toppländerna där är ju faktiskt Kina. Uh, man kan ju dra upp en väldig massa länder där, men det är, ju, det är Afrika och Latinamerika och så vidare. Så det är Senegal, allt vad det heter va. En väldig massa internationella lyssnare också. Men som sagt, va, de fattar ingenting när jag pratar svenska så här. Förutom svekrollen.com som ni kan dela ut och sprida kan ju tipsa via e-post eller sms eller twittra. Sverigekanalen finns ju Sverige på Twitter också då. Sverigekanalen. Och eh, jag sitter mycket på Twitter också och brukar också eh, skicka häftiga bilder och sånt till icke, eller den här eller politiskt korrekta Patrask. Eh, eh, jag brukar också göra mycket reklam för sverigekanalen.com faktiskt. Sist var jag inne på märsta.nu, utan prickar också Det är väl troligtvis senare från Irland som återigen härjar i Sigtuna kommun där jag bodde i 16 år Och nu är de vid id idrottsplatsen i Rosesberg Rå Råbergs idrottsanläggningen Sigtuna kommun hade redan kontaktat Kronofodermyndigheten för avhysning de kommer bara flytta på sig, istället för att besluta att utvisa dem ut ur Sverige. Eh, och eh, tattarungarna hade eh, jagat eh, de svenska barnen där som spelade fotboll, stulit en fotboll och även spottat på dem. Så beter de sig faktiskt. Eh. Jag vet inte, det är väldigt ett brott att, att, att, att göra markokkupation som det kallas och problemen med, med de här hantverkarna och även tiggarna framförallt blir allt värre i de här storstäderna som Stockholm, Göteborg, Malmö och även andra städer. Det blir värre och värre situation och det är inte trevligt heller när det kommer turister sen till Sverige och får se massa, massa såna här tiggare som härjar runt omkring. och De brukar ju slåss med varandra också nu och situationen blir värre och värre faktiskt samtidigt som vi har svenska hemlösa också det finns mycket att ta upp men jag är ganska seg idag, jag kan säga också att uh, det blev inte någon inspelning idag med min gamla tekniker Jo Lindberg, så var det frekventa faktiskt uh, rent svammelprogram och uh, bedrövligt dålig musik men uh, jag missade att göra en manuell inspelning där med screamer radio uh, och den schemalagda programmen här det var nämligen fel på webbradion förra lördagen för 88 MHz Stockholms närradio Och då tog jag bort den serveradressen så att det finns inte någon inspelning för radiofrekventa inte. Så att nu väntar två dagar med sämre väder igen faktiskt. Men jag var väl all ute här i början på veckan med en diktafon. Och det blev ju väldigt kraftig nordlig vind där som hörs i mikrofonen. Nu jag så brukar jag hålla också i diktafonen också. Jag kan vinkla den också så att inte mikrofonen ligger mot vinden. Det var en väldig skillnad också när man vände sig söderut blir det väl eh, med tanke på den hårda, nordliga vinden. Jag vet inte hur det ser ut eh, Kempovägen eh, för snart en månad sen i alla fall. Där var ju ren is där så där kunde man inte gå överhuvudtaget. Och vi har en vägförening som inte sandar någonting. Eh det är svårt att fatta att 1970 så jobbade tusen personer på Stålverket i Långshyttan och det enda som finns kvar i era stil med kanske 140 anställda så att det, det har verkligen gått ner. Befolkningen i Långshyttan har minskat enormt mycket. Ni kan besöka nu. Det finns bilder också från den gamla järnvägen BLJ och det finns mycket mycket gamla bilder också bland annat från olika skolklasser också. Det finns tre stycken skolor här en gång i tiden faktiskt och det har rivits. Det har rivits väldigt mycket hus faktiskt, då tror jag det heter Uranusvägen där, där var det ju fastigheter med två våningar. Sen var det granen också senast här 2001, det var två stora fastigheter med fem våningar som revs. Kyrkoalén hade vi också hus till exempel, och det är mängder med bilder alltså på, på hus som, som, som har rivits. Och där har funnits sportbutiker och fotobutiker och butiker för herrkläder och polistationer, och postkontor och kommunalhus. Att det skulle vara häftigt att bo här i Långsjötan till exempel 1970. Att det var mycket mycket mer fart så att säga jag. Det är ju ödsligt. Man är nästan ensam när man går ut. Man tittar, ser ingen, vänder sig om, ser inte en levande människa. Det är ödsligt på något konstigt vis. Va? Det är väldigt. Ja, nu riktigt vårvärme är det inte i alla fall, är det är inte. enstaka dagar har vi haft lite som idag var det ju soligt här, men nu väntar ju. Men det mesta av snöden är väl borta här igen med det. Det kan faktiskt bli kallt och komma snö igen, men det kommer att försvinna. Jag vet inte hur det ser ut riktigt. I början på veckan i alla fall, då hade den senaste snön som hade kommit innan där Ganska stora mängder hade vi i princip, men det låg på vissa ställen lite kvar. Men det mesta var ju ändå borta så att säga. Jag var ju en bit på promleden. Vi kan ju besöka promleden.se också utan prickar. Så alltså, det var en gammal transportled som fanns innan Lensvägen upp till Hofors. Så var det en, en, en transportled. Väg. planeras ju vindkraftverk också här. Ovanför Grävlingsberget också. Det står mobilmast och radiolänkar där uppe. Och jag har ju bilder och filmer från Riskebofea-bodar. Annars är det ju skogsvägar åt olika håll och de flesta skogsvägarna tar slut också. Men jag vet att det finns några skogsvägar som har anslutning till 270 med låsta vägbommar också. Och delvis kan man följa den gamla järnvägen också, Belgi Och jag har ju besökt Byvalla, men det finns ingenting att se. Vattentornet är kvar. Och hela barngården och allting har vuxit igen. Det är bara skog där då. De hade alltså försäljning av lok och allting här. Så att det mesta är räddat från den här järnvägen. Det finns till exempel i Uppsala, katten. Jag cyklade min sista sommar i mars så cyklade upp till Marielunds tågstation där. Gick in till Stinsen där. De har sina gamla telefoner. Och så ringde det på telefonen också där. Jag berättade att jag hade jobbat som, som radiologsoperatör på Stockholm Central där växta på och person tog även tomtebord. Våra gamla växlingslok som var tillverkade redan på under 30, 40 och 50-talet som heter UB från början blev ombyggda där. De var ju skrotade. Och de här rs vi hade också en period som var radiostyrda 10, 27 och 10, 39. De är också sålda, faktiskt som tillhör inte SCAB längre. Det kom en där från Faringe till Uppsala. Jag har ju bott också en period i Allmunge faktiskt. Men jag var aldrig nere till tågstationen i Allmunge. Som låg bakom Konsumbutiken där jag handlade. Det var en kort period jag bodde i. Allmunge långt ut på landsbygden i Uppsala. 9 mil hade jag till järnvägen på Stockholm Central faktiskt. Det var mycket besvärligt. Jag är ju tvungen att bo långa perioder också hos min mormor också. Det var ett misslyckat förhållande med en blond tjej där, Susanne hette hon. Ja, det var inte det var inte lyckat alls. Men överhuvudtaget så bor jag i Uppsala och jobbar i Stockholm. i är långa, långa resor. Men jag hade ju väldigt bra faktiskt för jag slutade betala också i tunnelbanan där. Jag viftade bara med något SJs privatresekort. Sen åkte jag ju också SJs privatresekort till jobbet. Det var ju det man inte fick göra. Det fick man ju bara använda på fritiden. Och pendeln också mellan Märst och Stockholm betalar jag aldrig ett öre heller. Jag hade ju varselväster som det stod SJ på. Och så nycklar också så att det är ju tomma förra hytter. Och det fanns inga spärrar heller och spärrvakten tog inte betalt. Och likadant inte Södra station. Där var man ofta iklädd också SJs växlingskläder. Så att jag åkte mycket gratis tåg och även upp till Sete där jag bodde periodvis nästan sex år. Där kände ju personalen igen mig för det blev ju nämligen bolagiseringen 2001. Och då tillhörde inte jag SJ längre utan... ISS Traffic Care Som gick mycket dåligt redan från början och med, med tiden gick ännu sämre Cheferna hoppade av och Mängder med anställda också, de flesta invandrare blev uppsagda också De var bara eh, arvordister eller, eller timanställda Och de blev uppsagda och jag blev uppsagd också Sen 2011 så sades alla avtal med SCAB upp och allihopa blev uppsagda det finns några få som jobbar kvar på ISS-transport idag på centralen i Stockholm och stedar. Arlande express plattformarna och toaletterna och även ute på Arlanda finns det några stationer också där de jobbar. Men de allra flesta blev uppsagda faktiskt då. Personal som tidigare jobbat på centralen har ju slutat och, och så. Och en del jobbar ute i Lund också på nuvarande SEAB. En del är ju så gamla så de närmar sig pension med tusen. Men det var full fart på Stockholm central förr i tiden. Det växlades både persontåg, paståg och så hade vi såna här expressgodsvagnar också. Och det är ju borta helt enkelt. Det finns ingenting kvar. Där vi ställde upp paståg också blev en arbetstunnel faktiskt. Och gamla loken är skrotade. Men de var inte bra kan jag säga. Det var uh, verkligen uh, skra skramliga gamla, gamla lok som var ombyggda då med... Radiostyrning kostade en miljon per lok. Man hade alltså en låda faktiskt på magen. Eh, eller den första kom på sidan där. Den var ganska tung. Sen kom en lättare en liten dosa från eh, filmen uppe i En liten lättare sak med joystick. Eh, man skulle koppla fick man dra den åt sidan lite grann. Eh, även postterminalen i Tomteboda, invid 1985, läggs ner nu i påsken. Och den nya postterminalen som jag aldrig fick se... Jag vet, eftersom jag flyttade i Rosersberg tar över och man kommer också att köra påstå genomgående nu mellan Malmö, äh, Malmö Rosersberg och Sundsvall. Det var alltså stora rågfält. Kilenkrysset har ett enormt stort logistikområde i Rosersberg Mycket stort är det. Man byggde ut det ännu mer och man tvångsinlöste också flera gårdar bland annat med hästar. Och jag brukade cykla också ner till Upplands Vesby genom en liten väg som gick där. En liten grusväg. Genom stora rågfält. Sen var det arkeologer som grävde. Kolla om det var någonting av värde. Med åkerholmar och grejer. Och sen förutom pasterminalen så pågår ett bygge också av en stor kombiterminal. Som ska byggas i Rosersberg med genomgående trafik med container och kombitåg. Med eldrivna kranar som går på räls faktiskt. Och det var så ett stort område med, med stora rågfält. Ett, ett gigantiskt område, och hela Rosesbergs logistikområde som Kilinkryset äger är ju mycket stort. Och kompeterminaden ska drivas av Gävlehamn. Jag brukar hänga ibland i alla fall på eh, postvagnen som Svenska järnvägsklubben har. Ibland och göra lite inlägg också. Det är nämligen väldigt många som läser de här inläggen. De har ju mer än 5000 medlemmar. Och även intresse också för gamla tågbilder också från förr i tiden så att säga. Inte minst av den här järnvägen. Och ibland kan man också se filmer också. Med... 1937 fanns det en film också. Herregud, det var ju tre vagnar också. I tredje klass fanns det. Jag har bilder också när jag med min gamla mormor. 1975 tror jag var besökte järnvägen i Mariefred också där och åkte ångtåg jag minns att det blev tågmätt i Marie, Marianne Lund hette väl stationen då har man ju byggt ut att göra Rundgång där i Läggestad och sen har man byggt om den här smalspåriga järnvägen som var en del av den gamla järnvägen mellan Stockholm och Eskilstuna som är också åkt. Då gjorde man smalspårig fram till Taxigenesby och förr kom man nämligen åka också Eskilstuna-tågen på SL-kortet. På den tiden när det var 50-kort alltså. Och sen blev det väl 90-kort och 120-kort och alltihopa. Så att jag har åkt väldigt mycket tåg och tunnelbanor och, och bussar och sånt till Stockholm. Men jag har framförallt åkt väldigt mycket gratis. Utan att betala. Jag hade ju sån tur också när jag åkte Uppsala-pendlarna från Märsta sen eh, när jag jobbade privat så att säga. Att personalen till stor del kände igen mig från den gamla SC-tiden. Så de brukade absolut inte ta betalt men det fanns enstaka som tog betalt. Men för, för, det, flesta, för det mesta gick det bra faktiskt då. Dalatågen kunde jag faktiskt utnyttja ibland genom att åka i låsta vagnar. Det var jättekul också en gång när jag åkte ner i tåg som kom från Falun. I två gamla b från 60-talet som var låsta var svinkallt där inne. Det var nämligen trasiga vagnar. Värmekablarna var helt avslitna. Så att det blev en kylig resa ner till Stockholm, central. Där jag fick steda tågen de sista åren faktiskt. För det blev inte några arbetsuppgifter kvar för växlingen. Och jag ville inte börja jobba i det stora Lund. Där jobbade jag bara en månad faktiskt, 2005. I maj. Eftersom vi var uppsagda på centralen. Men så fick vi komma tillbaka. Men som sagt var ESS trafiker gick i hotellstrycke och loken skrotades ut i Haga Lund. Det finns mycket att ta upp. Men nu är klockan 20 här. Nu är klockan 20.00 kommer White Voice, avsnitt nummer 96. Från whitevoice.com. Nu är klockan 20.00 kommer White Voice- man ska förbereda här från B-datorn. Och då går det alltså utmärkt att köra från B-datorn också ibland. också Inte bara från C-datorn. Och vi hörde lite grann här under ett tag eh, några av de här filmerna som granskning... Sverige och Johan Andersson har på YouTube. Det finns många fler filmer, det var bara några stycken. Och Granskning Sverige är också tillbaka här på Sverigkanalen med flera program per vecka. Ni kan gå in på korta punkt nu, snedstreck. Veckans program. och ansvarig utgivare för Sverigkanalen är jag, Gunnar Andersson, här i Långsyttan City. Uh, det är inte ofta man ser att det händer någonting i Långshytta, måste jag säga. Faktiskt, det är ytterst sällan som man ser några rubriker. Och Dala-Demokratern har ju knappt några rubriker från Hedemora heller. Utan det är ju mest reklamannonser. Och så fick jag ju Dagens Samhälle också här. Jag kommer ju få fem stycken nummer. Jag kommer alltså få... Fem stycken nummer också utav... dagens samhälle vi hörs